Visszafogom magam zokon benné? Én csak boldva járok, sajnos kocsmában van nem. NEM! <tökség> Kejfel Elég! Ijala Jánossal A Spirit FM 87.6-on És az interneten Mit killodik már is? Nem csak egyszer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 Északított haldokló virág, mint az ötmillió magyar, akit nem hall a világ, mint borba hullott mag, mint Ha én nem eredolni, ha nem vigyáz, sohasem loboglik, mi mindenféle szélnek, haragosabb volni. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle célnál. Jó reggelt. Ma 2020, április 22-e van, és szerd, a pontos idő 4 8 óra van. Ez a kejfejjelencsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők és az internetezők, valamint Fiaja János, korhatáros, 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott számtal számtalan alcíméből. Az egyikben például azt hirdeti hogy ez a műsor magáról közel 20 éve, vagy talán már nem közel... 2000-ben, kezdődött, októberben hát akkor majdnem 20 éve hogy benne van mindaz amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes és egy olyan műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválaszza a fontos a fontos talantól készítője saját magát egy virtuális árbóckosárba képzeli és onnan jelent, megszűri a világot ami átmegy rajta, arról jelent a tévedés minimális és maximális kockázata között I love you. Beszélget azzal, akivel szeretne, vagy aki vele szeretne beszélgetni. Hétágra süt a nap, tavasz van. A hegyen, ahonnan én jövök, hétfok van, itt a síkságon tíz, és ennek valószínűleg épp hogy meg lesz a duplája, a hétnek a többszöröse, de azért háromszorosa, talán épp hogy. And we'll never part. Love Bakás Tiborral beszélgetek, aztán Csorbai Ferenccel, aztán Bajó Péterrel, aztán Duroneli Péterrel. Ez a mai program. one more time. Now. Love me tender, love me dear, tell me. That's it. I'll be yours through all the years, till Fulfilled for my darling, I love you, and I always will. See, in this one, reggelenként itt három ember átcsörtett a utcán ma egy csörtetett át, aztán megállt tőlem három vagy négy méterre, ment az autótól van, éppen beszélgettem valakivel, parkoltam és aztán intettem neki, hogy köszönöm hogy szépen, nem szeretnék vele beszélgetni lehúztam az ablakot, korábban már előfordult, hogy valamelyiküknek adtam pénzt és azt mondta, hogy mi van, nem szereted a cigányokat és azt gondoltam, hogy én erre nem reagálok. Te reagáltál volna? Bakás van a vonalban, Tibor. Azt mondtam volna, hogy de csak az olyanokat nem, mint te. vagy <gül> valami kiszaladt volna a számon, igen. Kicsit olyan ez az egész számunkra, ami itt van. Annak idején ugye ki volt írva üzletekre, hogy tatarozás alatt az üzlet zavartalanul üzemel, és hát ez mondjuk annyiban volt igaz, hogy amennyiben tatarozták, hát akkor ott, ahol éppen átépítés folytott, másféleképpen ment az üzletmenet. Ezt érzékelem az országban is mintha tatarozás lenne egy relatíve nagy tatarozás, ami egyébként azért fura, mert annak az összes részletét nem látom, de ki van írva, és bent pedig részint ugyanúgy folyik az élet, mint korábban, részint pedig egészen másféleképpen, és próbálok rájönni minden nap arra, hogy mi az, ami ma ugyanúgy fog működni, ahogy tegnap működött, és mi az, ami másképp, Lassan lemondok arról, hogy logikát végek felfedezni az egyes napok között, de annak függvényében, hogy éppen jobb vagy ballával -ball alkelek fel, nagyon izgalmas ez a napi felfedezés. Hát annyira így olyan nagyon fontosan nagyon beszélsz. Egyrészt szerintem azért változik meg minden, mert mi, akik ezt a változatlan változót nézzük, Egyszerűen hipersebességgel alkalmazkodunk a, a, ahhoz, amit nem ismerünk. És a, a bizonytalanságban pedig mindenkinek tegnap félelmetes élmény élt, csak ha egy percben elmondhatom, hogy takarítok, meg festek ami nagyon jó ötlet, mert a munkászállásokra is gondolni kell a járvány idején, és összezúztam egy, egy melóssal, és akkor eszembe jutott más és Engels, aki mondja, hogy az egész ott kezdődik, hogy a munkásság elkölcsi és szellemi állapotát, föl kell emelni. És akkor gondoltam arra, hogyha azon vitatkozok járvány idején egy munkással, a munkásszálláson, hogy ez érte történik, fogja föl. Fú. Soha nem gondoltam. De Hát semmi, amit csinálunk, az egy nagyon jó dolog, tudod, tehát tisztaság lesz a munkás szálláson, tisztasági festésen. Ez De ez mit a... kifogásod? Hogy miért zavarjuk őt a nyugalmában. Érted? Egy egyszerűen darabig levegőt nem kaptam. Leegyszerűsítem, ebben van... Sok minden van, butaság nem fogja föl, hogy mi a járvány, van közörny, amely nem törődik önmagával, és a többieket, mindegy. Oké, okay, hát akkor ezt... nagyjából hasonló szituációba került, és csak egészen másféleképpen mint én, de mit válaszoltál? Azt mondtam, hogy no, ha van pontosak ezt azért észrevitt maga elé, hogy fú, de pontosan. <gül> hát sajnos én hiszti, hiszti, én hisztis hagyok tülön. Elkezdtem kiabálni meg. Igen? Meg. Igen, igen, és aztán, aztán persze szép lassan, mert mégis férfiak vagyunk, leálltunk. Neki majdnem megállt a szívemben, magas vérgyomása volt. meg.. a neki? Hát az, hogy, hogy ilyeneket, amiket neked mondok. Ahelyett, hogy, hogy megköszönni, hogy járvány idején. Ilyen kétségbe esett női mondatokat mondtam. hogy a értette, szabon, vagy a a Értem meg, hogy nem zavarjuk. Nem tudom. Mennyi nem ideig tudom. tartott ez a jelenet? Hát azért 10 percet tovább nem. Azért 10 perc az nem rövid idő. De hát ha hisztízek, akkor végig hisztízek érte. Hát Értem, nem. hát akkor mikor, mikor lejárt a lemez, akkor ott utána milyen állapot állt be? Nagyon jó, mert megjött a tulaj, és rendet rakott. Értem. Milyen módszerrel? <hállt> <hállt> nagyon jó emberi módszeremben, nem nincs sok szerempány, mert megkérdezte, hogy... Van egy új szere, meg ilyesügy. tehát nem, jól csinálta, jól csinálta. Nióta dolgozó? Hát most már egy hete, kb. másfél hete. De hát a, a te hallgatód lenézte a Facebookomat, és ajánlott ezt a takarító, ajánlást, ami hát nekem tökéletes. És köszönöm szépen, meg köszönöm mindazoknak, akik segítettek, tényleg segítettek. Jaj, ja. azért érdekes, mert azért nagy részt a hallgatóit közül valók. Csak mondom. Ez most mennyire ja. tűnik hosszú távunak? Hát összekötő a dolgok, és most örülök, hogy így kötöttek össze. De azt kérdezem, hogy mennyire tűnik hosszú távunak? Jaj, elég a napnak a mai baja, de úgy, úgy teszek, mint a hosszú távú lenne, tehát mit tudom, most átjelent, tehát úgy csinálok, mintha lenne állam, vagy törvényeket. Hát, nem tudsz már, erről beszélek, nem tudom más tenni, úgy teszünk, mint a régen. Hány órát dolgozom? De, általában ö, hetet, vagy nyolc, elfáradok a végére, azért van vagy, Dolgozhatnék többet, és de nem bírok. Nem Fihet, törül. takarítani többé-kevésbé mindenki tud, de te tudsz festeni? Nem igaz, hogy takarítani mindenkit. Nem ezt marul. mondtam, azt mondtam többé-kevésbé velem van, van a Béla, és együtt csináljuk, tehát, van, aki, tehát tanulom, tanulom a dolgot. De? de? Ügyes vagyok. Tehát mire a vége lesz ennek, addigra festő leszel? Nem azon az vágyam, hanem hegeszteni szeretnék. Egy valaki megígérte, de hát még nem tartotta be az ígéretét. Jó lenne valamit megtanulni, és arra gondoltam, hát akkor mondjuk a hegesztés. Új De táblatok nyilnak az életedben. <gül> Tégedem, hogy miért, azt nem tudom. De tudom, például Marsz és Enged sokkal jobban értem. Fú, az nagyon érdekes tapasztalás volt tegnap. És mi a helyzet De. a lelki békével? Az, az, az amíg nem találkozom a gyerekeimmel hát nagyon nem fog, nem lesz. Az. Hát, nekem az, ha az igazi lelki béke az elízium mezőről kérdezel, hát az nem tudom. Nem tudom mikor lesz. Majd, talán. Látod tényleg... magad, vagy teljesen lényegtelen, hogy ezt csinálod? Tehát, hogy nincs ezzel kapcsolatban se pró-se kontra gondolatod? Nem, ennek nagyon örülök a, a munkának. Nagyon örülök, nagyon-nagyon nehéz volt munkanélkül. Nem csak pénz, a pénz, miatt sokkal tényleg mindenki a pénzre koncentrál, de lelkileg nem. Ha nincs napi rended, ha nincs napi rended, megbolondul élni akartam azt pénzzel kell fenntartani és el kell foglalnom magam olyasmével ahol eredményt érek el. nagyon szép a munkásszállást, csak úgy mondom Beszélgetszek közben másokkal amikor éppen nem ordítasz <gül> hát a Bélával mindig beszél igen, igen igen igen ő egy új ember az életedben hát nem már az éve a szimplából ismerem egy másfél éve másfél éve György, és... ő, is, ő is most szegődött el oda igen, igen, igen. Szép lassan próbálok, minél több embernek. Tehát az új foglalkozásod az is, hogy munkaszervező lettél. Igen, igen. Egy közéleti kérdés is felteszek neked, meg kinek másnak tehetném fel, a közelmúltban fogta magát a miniszterelnök úr, és meglátogatta a Mária Rádiót, amely az én szívemhez azért áll közel, mert az extrém rádióban nekem jutott részről az, hogy Szederkényi atyának, ne meg, hogy hogyan jegyeztem meg a nevét, Szederkényi atyának én adtam át a stafét a botot, én befejeztem a működést az extrém rádióban, amit nem Fridéli László eladta, és a Mária rádióban pedig Szederkényi atya folytatta, és akkor beszélgettünk egymásról, meg egymással, hogy miről azt már egészen pontosan nem tudom, de egy nagyon érdekes beszélgetés volt. Nem állítanám, hogy előtte felettem volna készülve egy ilyen szituációra. Nos, hogy Szederkényi atyával beszéltem a miniszterelnök úrval sem, nem tudom, mert erre nem tér ki a szöveg, és én Szederkényi atyával soha nem találkoztam, de idézem neked a kormány.hu-t. A kormány fő az interjú végén arról beszélt, hogy a magyarok kaptak egy figyelmeztető jelet, a figyelmeztető jel idézőjelben, már éppen kezdtek jól menni a dolgok, belelendült a gazdaság, nőttek a bérek, mindenkinek volt munkája, de kaptunk egy figyelmeztetést, amely arról szólt, hogy jó-jó, Persze fontos dolog, hogy jól éljetek, de ne feledkezzetek el arról, így a miniszterelnök úr, hogy kell szépen élni. A jó élet ugyanis nem hoz magával automatikusan szép életet, mondta Orbán Viktor, megjegyezte. Itt kell keresgélni a most átéltek értelmét, éljetek a lehetőségekkel, gazdagodjatok, legyen állásatok, több is akár, meg új autótok. Majd később hozzátette, ez mind fontos. De ne feledkezzetek el arról, hogy ez önmagában nem hoz emelkedett és szép életet, ahhoz erőfeszítést kell tennetek személyesen, és bizonyos dolgokról nem feledkezhettek el. Nem lehet elfeledkezni például egymásról, azokról az emberekről, akikkel most össze vagytok zárva otthon, és csak akkor lesz életetek, ha azokkal az emberekkel is szépen tudtok együtt élni, és ezen a pénz nem fog segíteni, fejtette ki. Tehát maga a kormány.hu nem azt mondja, hogy mondta, hanem hogy fejtette ki, ami tulajdonképpen már-már olyan, mint egy elméletet kezdett volna elmondani a miniszterelnök úr a Mária Rádiójában a minap, a tájékoztatás egyébként április 20-áról való. Hát, egyrészt tökéletesen egyetértek vele, másrészt mérhetetlenül harag, haragszom arra a íróra, Biztos teológiát végzett, vagy valami, aki beállt a propagandasajtóba, és az igazságot keveri a hazugsággal. Tehát ezt valaki írta. Valóban, valóban nagyon... Igen, az élet szépsége az nem azonos a fogyasztással és a birtoklással, nagyon ősi gondolat, buddhisták, keresztények, nagyon sokan, az a az a baj, hogy a a, a szanak és a cselekedetek nah, mi á, Istenem nem a politikát, e, nem nem tartanak egy irányba. I, nem ez, ezek a mondatok igazak csak azért álságosak, mert hát más tapasztalunk ezer fronton, hát most. De mi az, ami, mi az, ami a helyszín, a helyszelleme, vagy mi az, ami a miniszterelnök úrból ilyen mondatokat válthat ki, mert ugye tulajdonképpen nekünk most a mindennapi mese mondunk, az maga a miniszterelnök. Igen, igen, igen. A helyszín Az ő szavaira ébredünk, az ő szavaira kapunk frásnap napközben, igen, és az ő igen. szavaira alszunk el este. A népszerűség azért veszik. Hát meg az életünkben való jelenléte gyakorlatilag kezd a maximálisra emlékeztetni, vagy válni. El Tehát ez, ez vajon miből fakad? Tehát valamire rájött, vagy valaki szólt neki, hogy most ezen a helyen így kell beszélni, vagy hogy van ez? Ki adta -e neki ezt? ezt a mesét? Vagy ezt, ezt ő szóval találta ki? Hát nem, nem, nem, mert ez a lelkeket érező, az nagyon nehéz szerintem, mert neki nincs ideje, ezt valaki kitalálta. Tehát azért mondom, hogy ez nem rossz kommunikáció. Csak az, amit te mondasz, hogy hát ne, számunkra meg egyre riasztóbb a, hát mindegy, majd most már vele fogok elaludni, és ott alszik mellettem. Helyen megy dolgozni? Hát, ahogy ezt most szóltam a főnöknek, hogy vele kell beszélnem, aztán megyek dolgozni. Akarsz ebben? a? szereti, hogyha a főnöknek szólítom egyébként, az az molyan. Mondom, oké, elnézést ez azért mondom, hogy érdekes, érdekes, érdekesek érdekes a társadalmi osztályok, hú, nagyon érdekesek na mindegy. Gulyás István, aki most a Magyar Televízióban dolgozik, és volt főnök az ECHO Televízióban, ő Széles gábor per gazda szólította. Hát a paraszti kultúrában a helyes is. Üzensze valamit a népnek? Nézzék a nagy pénzablás című sorozatot, mert engem az megvigasztal és fantasztikus. Sebestjén Balázs ugyanezt mondta a rádió egyen, talán a múlt Ez, héten. ez a szinergia. Több ember több pontról igazat beszél, és egy irányba tart. Hát igen, igen. <gül> Nagyon szépen köszönöm a reggeli jelentést. Én, szervusztok. Szia, évesem. Önök Bakásti Bort hallották. Önök, meg én is. Kedves fialajános csak azért nem urazom, mert ön a a műsorában kikérte magának, hogy ön nem úr, viszont én azt gondolom, hogy egy ember csupa nagybetűvel a szó legnemesebb értelmében, ez folyamatosan bizonyítja a műsoraiban a rendkívül felkészült, tájékozott és empatikus imadó műsorvezetői stílusát, akár a Civil A Pályán, akár a KFJ-nsi műsorát veszem alapul, még véletlenül sem mulasztanám el ezen műsorok megtekintését, meghallgatását. Az már csak haba tortán, hogy a zenes számok, amiket bejátszik a reggeli műsoraiban, zseniális válogatások, lehet, hogy ebben érdemel van Honpola Kristinának is. Honpola Kristinának mindenben érdeme van. Ha igen, neki is külön gratulálok, nagyon bízom abban, hogy műsorai továbbra is élvezhetem, kívánok hozzá jó egészséget és munkabírást tisztelettel XY, aki nő. Tisztelt, Fia Úr! Hosszú hetek után hallgattam pont ma és hosszú hónapok után először teljesen végig a műsorát, írja, XX-laki férfi, és ez a tegnapi műsorra vonatkozik, akár csak az előző e-mail. Jelzem, amit valószínűleg jól tud, és két-három telefonáló jelzet is, hogy egészen biztosan sok hallgató nagyon élvezi az ilyen műsornapokat is, mint a mai itt a tegnapi, a kedi és hasonlókat gondol, mint ön. Ez a sok mai telefon talán önnek megterhelő volt, a nyugalom fakt, illetően, de engem úgy meggyőzött, hogy rendszeresen érdemes. Kivált kép, vagy legalábbis beleértve a betelefonálós napokat. Én részben a mai élmény miatt fogok tehát rendszeres hallgatójává válni. Csak a leépült becsörgő kapcsán mondottakra biztatulag jegyzem meg, 33 éves vagyok, egy barátomnak is mutattam, őt is felébresztette a műsor. Nem tudom, az ilyen betelefonálók sem hallották-e még a műsort, esetleg eleben nem hallanak már sokan, vagy direkt csinálják, ami többnyire nem tűnt valószínűleg. Igazi néprádió, ahogyan keveredik az értelmes tartalom és a kevésbé értelmes telefonok értékesé vállása a kezelésük által élvezett hallgatni. Ha nem dob be megjegyzéseket és témákat, akkor is ráharapnak sokan a semmire, és önmagukkal adnak szórakoztató témát. Ahogyan felpaprikázták, ez nekem ébresztőbb volt ma, mint 8.45-ig fogyasztott 3 kávé, tehát 3.9-ig fogyasztott 3 kávé, ilyen értelemben sem ismerek hasonló műsort, üdítőek voltak a reakciói is. Így már hatékonyan kezdem a munkanapot, kiváló lett ez a reggel, köszönet érte XY, aki férfi. Ma a 2020. április 22-es szerda van, a pontos időn 4 perccel múlott fél 8 óra. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, az internetezők, valamint Fiala János, ő én volnék, 14 éve oliaknak nem felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Verőfényben... A hőmérséklet nagyjából 10 fok lehet, biztos valahol 9 és valahol 11, de ez egyébként is így szokott lenni, szóródnak a fokok. Csorbai Ferenc van a vonalban, mohács polgármesterő. Képzelj el, hogy ön már annyira bevet eleme a Kejfejancsinak, hogy a múlt héten valaki nem kifogásolta, de kérdezte, hogy mikor lesz. Ehhez mit szó? Kívánok, hát ennek nagyon örülök. Mohácson is jó idő van, süt a nap? Igen, igen, hála Istennek itt is. Beköszöntött a tavasz, ennek minden előnyével és hátrányával. Milyen hátránya van? Hát vírushelyzetben a jó idő az nem, nem használ, ugye a tömegek otthon tartásában, és ugye már elég régóta vannak az emberek, ö, hát kvázi bezárva, ezért a jó idő meghozta hétvégén is, előző hétvégén is azt hogy hát sokan próbáltak meg egy kicsit felüdülni, levegőzni, pihenni, aktívan sportból, ugye Közben a, a, a rádiomisorom tévéműsorrá vált, így ön nem látja, de ha néz, akkor látja, hogy elkezdtem lapozni, mert ugye tele vagyok papírral, mert ugye a riportalanyaimból zömmel felkészülök függetlat, hogyha elvinnék a papírt, azért akkor is maradna a beszédtéma, és én máshol kezdtem volna, de ahogy látom, április 16 16 után rendszeresen tájékoztatja a népet arról, hogy mit szabad és mit nem. Például tájékoztatja őket arról a mohácsi népet, és nem csak a mohácsiakat, hanem környéken élnek, hogy mi például a Dunai vízrendészet véleménye a Duna használatáról. Igen, jelzést kaptam arról a, a vízirendőrségtől, hogy a, a múlt hét előtti hétvégén a tömegek, a jó időre való tekintettel tömegek jelentek meg a Duna partján, ami igazás, igazság szerint nem lenne probléma. Akkor vár problémával, amikor ez a tömegek csoportosulásba törtek ki, neki álltak bográcsozni, csoportokat alakítottak ki, na most ekkor már a vízi rendőrségnek be kellett alatkoznia, és a következő hétvégére kérték is, hogy hozzunk valamilyen intézkedést erre vonatkozólag, hát azt tudtuk hozni, hogy ö, gyakorlatilag a sójázó helyet mohácson azt ö, lezártuk azzal a kritériummal, hogy végig voltak ott a hétvégén ö, a szolgálatoktól emberek. Ez egy mekkora terület? Nem nagy terület, itt igazándiból a sójázás történik, tehát a, a vízre teszik a hajókat a, a, az emberek. És hogyan lehet ennek a fizikai elkerítése? A erővel, vagy szalaggal? Nem nem, nem, nem, nem, hanem egy ilyen építkezési kordonnal zártuk le, kifüggesztettük a, a határozatot, amit hoztam előtte, és a rendőrség, és a polgárőrség felváltva voltak helyszínen, mert ugyanis a jogszabály megengedi azt, hogyha valaki horgászni szeretne menni érvényes horgászengedély és felszerelés társaságában, akkor természetesen ezt megteheti a vele egyháztartásban egy lévő családtagjaival azt is megengedni, hogy ha valaki sportolni szeretne menni, akkor szintén... Kézhajtású és vitorlás vízi járművek, kis motoros kis és nem motoros vízi sporteszközök, tevékenység, Sportolási tevékenység. Tehát erre, erre, erre a jogszabály lehetőséget adott, ezt mi sem korlátoztuk. Azt korlátoztuk, hogy, hogy valaki csak úgy kesszelés célból lemennek csónakázni, ez, ez, erre felhívtuk a figyelmet tulajdonképpen, hogy ezt nem lehet, innentől kezdve pedig a hatóság, a, ezeknek a betartatása a hatóságnak a dolga Mekkora a, a voltak a, a, a nagyon pici, nagyon kicsi. Igyeszem a sodrása? Hát az, az, egy, az kisebb, tehát nem egy, nem egy, nem egy. Ilyenkor, amikor nagyon le van ö, apadva, akkor nem egy nagy a sodrása. Milyen széles ott a Duna? Hú, jó kérdés. Ha nem meg hogy miért le, csak itt úgy nagyjából. Itt van Magyarországon egyébként a legszélesebb pontja. Hát szerintem olyan, olyan 500-600-700 méter, de ezt nem tudom, ezt csak úgy tippeltem. A hétvégére aztán plusz korlátozás született, korlátozott a látogató hely. A Duna mindkét partján belétve a holtágak, illetve a Dunában képződött homokpadok területét is, csak egyéni horgászat, egyéni szabadidős sporttevékenység, engedélyzet, minden más tevékenység, szabadteri sütés, főzés tilos, és ugye ez a hétvégére vonatkozott. Azt árulja el nekem, hogy van annak értelme, hogy az ember annak függvényében befolyásolja az emberek szabadságát, hogy éppen hétvége van, vagy nem hétvége? Hát a Duna tekintetében igen, tehát itt nálunk a, a, azért a hétvégén, a Dunán azért meglódul az élet, tehát nem csak Mohácsiak, hanem a környékbeli városokban, akár még Pécsről is nagyon sokan járnak le hétvégére a Dunára különböző szabadidős tevékenységet folytatni, akár víz is síjjelni, vagy fánkot húzni, tehát elég, elég markánsabb. Elég? Markánsabb, elég, markánsabb elég mit húzni? hát ezt a, a tyúbot tulajdonképpen ez egy fánk tulajdonképpen, mint egy nagy felfújt úszógumi, hát. ha ülnek, és azt húzzák motorcsónakkal. Mert először komolyan vettem, de a fánk az előbb-utóbb szétesik, de most már legalább értem. A banánt is meg kellett értenem, hiszen a se banán, csak egy arra emlékeztető, arra emlékeztető eh, így, tárgy. Azt árulja nekem, hogy mi a helyzet a történetével ezzel a, az álhírterjesztéssel, ami után nyomozás volt, és konyhó. Hát jelen pillanatban nem tudok, nem tudok semmi érdemlegesről beszámolni. Nem hallgatták ki? Nem, nem, nem. Senki meg nem keresett eddig. Még én is a, a bizonyos sajtótermékekből táplálkozom, hogy hol tart most már a, a nyomozásom. Annyit tudok, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda foglalkozik nem csak ezzel az ügyjel, hanem minden ilyen ügyjel. Hát gondolom, bőszen nyomoznak. Lát, Mennyi idő telt el? 30 nap eltelt? Hát törőbelül, ha igen, előbb-utóbb valami történnie kéne, ejtik, vagy, vagy meghosszabbítják, vagy valami, vagy ez jelenleg olyan nagyon nem izgatja, hogy kiveszem. Ah nem, abszolút, hát vannak ennél sokkal fontosabb dolgok. Igen, ez egy nagyon, igen, tehát ugye a műsorom alapvető kérdése, hogy el tudjon választani fontos és fontos talan dolgokat, miközben ahány ember annyi szokás, és mindenki más gondol fontosnak és fontos talannak, és azért e tekintetben elkezdeni vitatkozni lehet, de nem mindig eredményes. A politika az pedig hát egy tökéletes jégpálya, ott aztán minden másféleképpen csúszik, így aztán azt kérdezem öntől, miután elmerültem Pávkovics Gábornak a Facebook oldalán, ez most az összefogás ideje, hajrá Mohács, ott még minden pozitív, ez március 29-e, aztán eltelik 30 a, a 31-e, április 1, 2, 3 és 4-én már betelik a pohár, és kiderül, hogy magában nem lehet együttműködni. Igen, volt egy ilyen, egy ilyen ö, posztja, amikor sérelmezte, hogy egy bizonyos videó posztban az ő neve nem lett megemlítve, ami szerintem picit túlreagálása a dolgot. Hát, illetve pontosabban, hogy más neve meg lett említve, és hogy ez valójában semmi más, mint politikai Így haszonszerzés. Van. Így van. Azt felejti el az alpogármester úr, hogy az előző posztba, ami előtte került ki, ott pedig ő lett és a, a, a fia, aki szintén... Ez hiúsági kérdés? Ez micsoda? Hát, nem tudom, nem szeretném véleményezni. Mi a politikai helyzet, Mohácson? Vagy azt lehet mondani, hogy politikai helyzet az nincs, van helyette más? Nincs politikai helyzet, én azt gondolnám. Legalábbis a részemről abszolút nincs. Feladatok vannak, aminek meg kell felelnie, meg kell történnie, bizonyos dolgoknak elé kell menni. Nagyon sok mindennek rengeteg feladatta, felelőssége jár. Én ezekre koncentrálok, az összes többi az jelentillatban nem érdekel. Most például innen a riport végén már rohanok is át a piacra. Most megkapták a polgármesterek azt a jogot, hogy, hogy a kiárási korlátozás szemben a piacoknál változtathatnak a 65 év felettiek mozgásába, és mi szeretnénk, szeretnénk ezen, mert a piac Jó, mi a tapasztalat? É... Tehát mi az a tapasztalat, ami egyébként azt a szöget ütötte a fejébe, hogy változtatni kéne a kialakult szokáson? Hát egyértelműen az, hogy a piacfelügyelők és az árusokkal történt beszélgetések. Tehát én próbálok, magam is piacra járó ember vagyok. Ugye ha jól tudom, akkor kilencig vegyes felvágott van, kilenc... Tör... Nem, nem, nem. Nem? Nem. Akkor ezt rosszul tudom. Igen. Kilencig... Csak a 65 év alattiak mehetnek, 9-től délig pedig a 65 év felettiek mehetnek. De ez a piaszra vonatkozik, vagy az üzletekre? mindenre vonatkozik, de, de, de a ez... piasz piac vonatkoztatásában megkapnak. De Peste nem így van itt a fővárosban, itt 9 és dél között csak a 65 év felettiek vásárolhatnak, és déltől, nem tessék? Nem ezt mondtam? Nem. Akkor elnézést. Én ésten, azt kérdeztem, a... hogy 9-ig vegyes felvágott van, nem? Nem, Kire? mert akkor nem, nem mehetnek be a 65 év alattiak. Hát én úgy tudom, hogy csak 9-től nem, me nem mehetnek be a 65 év alattiak, de 9-ig se? 9-ig se. A 65 év, 65, a, a 9, na még egyszer, azt mondja, hogy 9 óráig a fiatalabbak, 9 órától az idősebbek. Jó, ezt mehetnek be? Jó, rendben van, ezt nem tudtam. Én azt hittem, hogy a 9-ig terjedő idő az vegyes felvágott. Nem, hát annak az, az, az, az nem lenne értelme, mert akkor, akkor pont keverednének az az a, a korosztály, akit meg akarunk védeni. Ebben önnek igaza van? Akkor nem tudom, akkor logikátlan vagyok. És a, a piacon meg nem a 65. 65. Megkapták Igen? a polgármesterek azt a jogosítványt, hogy változtathatnak ezen. Én a piacfelügyelőkkel és az árusokkal történt beszélgetések meg a magam tapasztalatai alapján én azt láttam, hogy 9 óráig óriási tumurtózus jelenetek zajlanak a piacon. Mert nagyságrendekkel többen vannak azok, akik 65 év, 65 év alattiak, mind akik felette vannak. 9 órától ugye hát ezek a kivannak tessékelve, vagy hát meg vannak szépen kérlenek, hát most már tudják az emberek is a rendet, kimennek a piacról. Utána még egy órát körülbelül van árusítás. Annyi, annyi 65 év feletti érkezik, majd utána megszűnik, mert egyszerűen nincs, nincs annyi vásárló. Ezen a gondon szeretnénk változtatni. Egyrészt, hogy a 9 óra előtti túlmurtozós jelenetek ugye megszűnjenek, ezért Facebookon indítottunk egy, egy, egy online kérdőívet, és a mai nap folyamán, ugye Szerda a, a szombat az aktív piacnap, ezt is szeretnénk megváltoztatni, és szeretnénk ezen változtatni, mert most már a hét minden napján nyit volna a, a piac, pont azért, hogy a szerd, a szombatot húzzuk egy kicsit, tehát lehet a pénteken is vásárolni, most már kezdenek rájönni az emberek, hogy a csütörtök péntek mennek, akkor is azért találnak jó minőségű árut, és nem kell, nem kell ott közelhasszat bírni a termékekért. És az önkormányzat dolgozói megjelentek, hogy a most reggel 7 órától a piacon is, akinek nincs Facebookja, és a piacon van, azt gyakorlatilag megkérdezik, és ennek a válaszhalmaznak a, a, válasz a, a, a szükséje után fogunk majd egy döntést hozni, hogy, hogy változtassuk-e meg az eddigi ö, nyit, ö, látogatási rendet, vagy maradjon a régi. Aki okay, a változtatás, ha bekövetkezik, az mit fog tartalmazni? Az, hogy 6 az, hogy órától fél kilencig mehetnek a, a, a 65 év felettiek, és utána jöhetnek a fiatalabbak, a nagy tömeg. Mi kell ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen? Semmi, egy, egy, egy rendeletmódot. Nem, nem, azt értem, de hogy milyen tapasztalat kell? Tehát a felmérés milyen eredménnyel kell, hogy záruljon? Vagy hát ez gyakorlatilag ö... már megszületett, mint ötlet, ez most csak azt nézi, hogy mennyire igazolja vissza a nép? Így van, így van, így van, így van. És akkor a fogja bevezetni? A együtt ezt kitaláltuk, az jövő hét szerdától akkor, akkor történne a bevezetés. Természetesen ennek a szombati piacon már egy komoly... Ö, ö, Kommunikálásra fog történni, és minden egyes médiában, ami van a városnak, újság és televízió, plusz azokat a rádiókat, akik ide is szolgáltatnak Pécsről. Azoknak Elvileg akár a... ezt a tévéműsort is láthatják, önmohácson fogalmam nincs, de. De... Persze, A Gúja utcai Egyesített Szociális Intézményről legyen szíves mondani néhány mondatot. Új egyesített szociális intézmény, ami ö, idősek otthona, a mács idősek, az egyik idősek otthona, ami város van. tartozik. Ö, van több idősek otthona, igen, de ami, a, ami konkrétan a városhoz tartozik, a város közigazgatási határain belül, ez, ez az intézmény. Ez itt már nagyon koráb... itt egyébként a környékről is vannak idősebb emberek, vagy. Igen, igen. igen ez igen, egy van. önkormányzati fenntartású? Így van, így van. Így van igen. Hány ember érint? Hát ezt én meg nem mondom, száz fölötti biztos a, a, a bentlakókat. Ebben számára. segítsen nekem, van egy különbség vidék és a főváros között a tekintetben, hogy idős emberek magukra maradva, ha megenged. Ez, ez milyen anyagiakkal jár együtt? Még egyszer a kérdés. Hogy ez milyen van. anyagiakkal jár együtt? Hát van. van. De ezt, ezt én most nem, meg nem mondom, hogy ez mennyibe kerül egyébként, hogy bent laknak az otthonba az idősek. Természetesen van valamennyi anyagi vonzata. Jó, tehát én azt kérdezem, hogy van-e különbség, vagy van-e tapasztalat arra nézve, hogy, hogy vidéken mennyire maradnak másféleképpen magukra idős emberek, akik végül is az életmódjukat tekintve egy olyan otthonba költöznek, amit néhány évvel ezelőtt valószínűleg elképzelhetetlennek tartanak. Én azt gondolom, hogy nem lenne szabad semmilyen különbségnek lenni se az ellátás módja, se az ellátás minősége szempontjából. Itt a mi otthonunk ez, ez kimondottan figyel ezekre a dolgokra. Hány főt, hány főt érint? Száz fölötti, nem tudom pontosan, a létszámot. Túljelentkezés van, vagy ezt nem tudja? Van, van, van túljelentkezés, igen. Ezek mekkora szoba? Hány ágy hát, van bennük? Azt hiszem, hogy van egy és két ágyas szoba, és körülbelül olyan 20-25 négyzetméteresek lehetnek. Azt mondja meg nekem, mert ugye most hirtelen mindenki minden tekintetben nagyon okos. De januárban, amikor a koronavírus már felütötte a fejét Kínában, de Magyarországon egyáltalán nem gondolkodtak ezen, de nyugodtan vehetjük a 2019-es évet, annak is a július havát, akkor még Kínában se tudták, hogy ez lesz. Akkor, de ne legyen július, mert akkor ő még nem volt polgármester, legyen november. Uh akkor a polgármester számára ez a Gólya utcai Egyesített Szociális Intézmény mit jelentett, és mennyire változott ez meg a koronavírus járvány következtében, mert most úgy csodálkozik rá egy ország és egy politika más-más módon az idős otthonok helyzetére, mintha azok korábban egyáltalán nem léteztek volna, holott azoknak a helyzetek korábban is jó-rossz, rossz, jó volt, legfeljebb a kitettségük nem volt olyan a járványnak, mint most, most, mert, hogy nem volt ilyen járvány, de az, hogy most hirtelen rájövünk arra idős otthonoknál és másoknál, hogy azok egyébként mit igényelnének, mint technikai erőben, mint emberi erőben, abban azért nem kis álságosság van, még akkor is mondom ezt ha ezzel a mondatommal nem vagyok túl népszerű. Mit jelentett novemberben, decemberben, januárban és februárban ez a Gólya utcai Egyesített Szociális Intézet az ön számára, amikor ön már polgármester volt? Hát az idősek otthona az mindig is kiemelt figyelmet, legalábbis az én részemről kiemelt figyelmet kapott, mióta én a polgármesteri tisztséget betöltöm. Hála Istennek nagyon jó a vezetéssel a kapcsolat, nagyon lelkes és nagyon felkészült szakmai is vezeti az idősek otthonát, akik nem csak a napi ellátásban jeleskednek, hanem különböző programszervezéseket is csináltak, tehát se is száma a különböző programoknak, amiket, amiket ők ott szerveztek, amikkel a, a, az időseknek a, a mindennapjait próbálták ugye, kicsit feldobni a az egészségügyi ellátás is komoly, tehát nagyon együtt dolgoznak a Mohácsi Kórházzal, nagyon jó a kapcsolat, és eddig is nagyon jó volt, és ezután is nagyon jó lesz a kapcsolat reményeim szerint. Mi azért próbáltunk egy-két dolgot azért még pluszba becsempészni, például az ominózus ellenőrzés során, ugye átadott légzés berendezés, amit, amit sikerült beszereznünk most egy darabot, de de reményei szerint még egy, egyet, vagy kettőt még tudunk szerezni, és más idős otthonokba is ki tudunk helyezni. Ez nem lélegeztető gép, hanem, hanem egy légzésjavító, légzéskönnyítő berendezés. Ezt azoknak a betegeknek lehet adni segítségül, akiknek valamilyen légúti problémájuk van lehet akár, hogy ha covidosak is akkor, is, akkor is segít nekik, de ugye ez természetesen csak orvos Jó, jelen, itt álljunk meg is egy ellen. pillanat, és egy viszonylag nagyobb gondolatjel között számoljon be arról, hogy fertőzés ügyben mennyiben érintett Mohács, de óvattal a mondatokkal. <gül> Igen. Három meggyógyult fertőzöttünk van. muhács, a jelen pillanatban másról nem tudok beszámolni, hála Istennek, a gyanús eseteket kivéve, akiknek általában negatív lesz a tesztjük, másról nem tudok beszámolni. Én azt gondolom, tudja, hogy ki ez a három ember, vagy legfeljebb a hozzátartozók, ha tudják? Hát, én azt gondolom, hogy, hogy sajnos már tudják, mert egy-két felelőtlen ember, aki neki vagy úgy a tudomására jutott, az, az számomra rettentően elítél, elítélő módon kiposztolta a Facebookra, és egymásnak osztogatták névvel címmel, Facebook profillal, eh, egyszerűen ez, ez, ez megmagyarázhatatlan is. És, és milyen hatást gyakorolt rá. egyébként a városra, az érintettekre, az ott lakókra? Hát az érintettekkel még nem volt módom ö, beszélni, egy páran elszörnyűködtek, elborzadtak. Ők léttel... Házi karanténban töltötték ezt az időt? Vagy hogyan? Vagy volt, Hogy voltak ilyen, a kórházban? Tudomásom kórház, szerint kórházban is voltak, házi karanténban is voltak. Ö, Igazándiból pontos részleteket nem tudok, hogy a tiszti főorvosasszonynal és igazgató úrral tartottam a kapcsolatot. De azokkal felvette a kapcsolatot, akik úr. egyébként ezt vagy úgy gondolta, hogy önnek ezzel nincs dolga? Hát engem tájékoztat mindig, a, hogyha ilyen eset van, a, a tiszti asszony és a kórházigazgató főigazgató úr tájékoztat. Pélet, a, a azokra, azokkal van egy dolga, akik a Facebookon ezt terjesztették? Hát igazság szerint nincsen, bár, bár több poszton, több, több helyen írtuk azt, hogy ezt miért azonnal befejezni, mert hát azért ennek akár még büntető, ö, jogi ö, következménye is lehetnek. És milyen hatása volt ennek az érintetekre? Hát szépen lassan elcsitult. Tehát, talán megértették, egy jó páran írták oda, hogy meg kérdezték, hogy ki ez azonnal, mondjuk meg, hogy ki ez. De hát teljesen mindegy, hogy ki ez, két hét lappangási idő után, ha ő... Ö, fertőzött mondjuk 20 ember, akkor már irreleváns, hogy ki ő, hiszen a 20 embert is meg kéne nevezni, akit ő megfertőzhetett. Tehát akkor innentek ezzel azt a 20 embert is, akik, akik azok megfertőztek, azokat is megnevezni, tehát innentek ezzel nincs értelme megtudni, hogy ki az az egy ember. Ezt nem értették meg sokan, mert hogy lehet, hogy ő találkozott vele. Hát teljesen mindegy, hogy ő vele találkozott, de mert lehet, hogy a szomszédjával találkozott, akit ő nem is ismer. Tehát mindegy agyrém, de hát sajnos vannak ilyen emberek, akik, akik nehezen értik meg. Jó, ott tartunk tehát, hogy az idős otthonnál, ahol különböző rendelkezéseket vezettek be, meg kellett szüntetni a kiscsoportos foglalkozásokat, a közös ebédlői étkezéseket szintén, és hát voltak iniciatívák, kezdeményezések a tekintetben, hogyha valaki csomagot ad át, akkor abban milyen jellegű étel legyen vagy lehet, illetőleg, hogy azoknak milyen legyen a higiéniai kezelése. Igen. Ezt beleértve, kiválóan beleértve, vagy létrehoztak kiválóan. egy e-mail címet, amelyre várják a leveleket, amelyeket föl fognak majd olvasni az időseknek. Igen, igen, igen, igen. Ezt én mondtam, a, a, a vezetés, a, az időszakban vezetése kiválóan végzi. Ők koordinálják egyébként, ők kapták meg ezt a nemes feladatot, hogy a városban jelentkező segítőket is koordinálják, tehát onnan történik azoknak az önkénteseknek a koordinációja, akik azokhoz az idős, magányos emberekhez mennek el heti rendszerességgel akár többször is, akik, akiket kérünk, hogy maradjanak otthon, és ne, ne, ne menjenek sehova. Itt Hát most per pillanat a számot azt nem tudom megmondani, szerintem olyan 20-30-an önkéntes van, akiknek először meg kellett csinálnunk az oktatási protokollját, aztán le kellett őket oktatnunk, hogy hogy vegyék fel a maszkot, hogy közelítsenek az idősekhez, milyen higiéni és feltételeknek feleljenek meg. Tehát egy, egy komplet oktat, munka, munka- és balesetvédelmi oktatást kaptak abból, hogy hogyan kell nekik ezt a bevásárlást, a, a, a gyógyszerérmenést, egyéb más segítő tevékenységet megcsinálni. Amikor ezek az oktatások kész voltak, akkor kapták meg azt a város által kibocsájtott igazolványt, amivel igazolni tudják hogy ők azok a segítők, akik. Mindenki kapott egy területet, egy utcát, több embert is, és hát ezeket, ezeket most már hónapok óta végzik. A kedvenc feleségem is jár három időshöz, imádja őket, úgyhogy mondta, ez az élet egyik legjobb dolga, mert hát úgy várják mind a megváltott ezek az idősek, hogy kicsit beszélgessenek is, és ennek a koordinációját ezt a, a, az idősek otthon a vezetősége a végzi, riportoltatnak minden egyes nap, amikor elvégeznek feladatokat, akkor vissza kell riportolni nekik, amit gyűjtenek, logolnak, hogy milyen elmaradt dolgok vannak még, nem ért oda Mondjuk a, a gyógyszere a néninek a Patikában. és is kell mennie, még a patikába, Tehát mind, minden pontosan tudnak, hogy nem maradjon a Oké, okay. uh, Arra kérném, hogy két röpke kérdésre méltatlan kérdésre válaszoljon. Az egyik az, uh, mohácson is nézik a tévét, hallgatják a rádiót, nem kizárok a helyi médiát, az, ami a fővárost foglalkoztatja, az mennyire foglalkoztatja Mohácsot, vagy azért más jellegi problémák vannak Mohácson, más a hangulat, mint itt a fővárosban? Amit ön érzékel, látva tévét, hallgatva rádiót. Igen, megmondom az őszintén. A napját nem tudom megmondani már, hogy mikor voltam utoljára kint a városból. Magam is egy ilyen kvázi önkéntes karanténba vonultam itt a városon belül. Még azt nem is tudom mindig, mindig minden esetben megtenni, de tényleg nagyon, nagyon ritkán mászkálok bárhova. Itt szerintem azért az emberek egy részét biztos, hogy foglalkoztatja az, ami az országban és a, a fővárosban történik. Hát figyeljük, figyeljük, hogy. Okay, hogy tehát akkor ebben, ebben nincs releváns adat. Abban, arra a másik méltatlan kérdésre is válaszoljon még, hogy ha békeidő maradt volna mint ahogy nem maradt. Igen. Akkor mikor lett volna nagy valószínűséggel, hipotetikusan, feltételes módban, mikor kezdeményezték volna a közgyűlés feloszlatását azok, akik nem voltak elégedettek a polgármester személyével? Én azt gondolom, hogy ebben a hónapba történt volna ez meg. Magyarul Én ezen ez a héten vagy a következő héten? Hát igen, am am amikor a, a, a rendes Ugye nem mindenki számára a világos mohás jelentőségét az adja, ketten indultak a polgármesterségért az előző polgármester és ön, az előző polgármester meghalt váratlanul, és már abban az időben, amikor új jelentkező nem lehetett volna, ön nem lépett vissza, egyetlenként pedig megválasztották, ez a Fidesz-KDNP-nek nem tetszett, Többször kifejtették ellenvéleményüket, és nagy valószínűséggel ezekben a napokban kezdeményezték volna a közgyűlés feloszlatását. Ezután a röpke talán megfelelő összefoglaló után azt kérdezem, aminek a jelentősége cseké, de mégis megkérdezem, de így a végén, ampasszon, hogy mekkora a politikai béke, mekkora a béke, zárója politikai béke ma Mohácson 2020 április 22-én 8 óra egy perckor. Hát mivel azt tudnám mondani, hogy én azt gondolom és remélem, hogy, hogy nagy a politikai béke, de természetesen azt nem a idealista, tudom azt, hogy, hogy azért a másik oldalnak ez a helyzet nem jó, ugyanúgy, mint ahogy is mondta, többször kifejtették, hogy ezen a, a dolgon változtatni szeretnének, az első lelmi alkalommal felszeretnék oszlatni a, a, a testületet, Uh, akkor gyakorlatilag az, az azt jelenti, De együtt tudnak működni mindenki. mindabban, ami most szükséges a járványveszély idején, veszélyhelyzetben, ami túlmutat azon a politikai ellentéten, ami egyébként önök között van. Én azt gondolom, hogy maximálisan igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, időről időre elő fogok kerülni, és remélem, hogy nem kell vele bevárnom egy tévé vagy rádió hallgató vagy néző figyelmeztetését. Csorbaír, köszönöm a rendelkezésre köszönöm. állást. Szép napot kívánok mindenkinek! Viszont hallásra! Önök Csorbai Ferencet hallották, Móvás polgármesterit. Az elkövetkezendő percekben Bazsó Péter rendel. Tőle olyat lehet kérdezni, amire az orvos tud válaszolni. Semmilyen egyéb kérdésre a mai műsor sem az elkövetkezendő fél órában sem azt követően nem tart igényt. Ez egyébként a holnapi és a pénteki napra is áll. Ma 2020, április 22-e van, szerda, a pontos idő három perccel múlott 8 óra, talán harmadszóra vagy negyedszerre fog rendelni Bazsó doktor, és mindig voltak érdeklődők, akik a Saját közérzetükkel kapcsolatban kérdeztek, beleértve, hogy az orvosi protokoll, a beteg protokoll megváltozott. Ha ezzel kapcsolatban kérdésük van, azt legyenek szívesek, tegyék fel 061-877-0877. Ön volt az, aki kérdezni akarta a doktor úrtól? Akkor kis türelmét kérem. Lehet? Hát jobban lehetett hallani korábban, de majd igyekszünk alkalmazkodni. Jó, majd az lesz a kérdés, hogy akik kérdeznek tőled ők, hogy a hallanak. sorszábot már volt egy hölgy, aki korábban húzott és ő szeretne tőled kérdezni, halljátok egymást, vagy hallják egymást. Jó reggelt, asszonyom! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt. Nem lehet jól hallani téged, Péter, az az igazság. Várjál, most leállok. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! Visszahívlak téged. Egy másodperc tőlel, asszonyom, mert szerintem ez ennél egy fokkal jobb kellene, hogy legyen. Ez nem közelíti meg azt, amilyen korábban volt. Aztán nem kísérletezem többet. Hello? Igen? Nem, nem, ez most nem... Jó, hát figyelj, ez megint rettenetesen szól. És hogy Körültelefon számát. Úr, meg kapottam, nem, hogy nem, esettek nem, adáson nem, kívül? Nem, nem, nem, nem kaphatja meg, nem, mert hát ha rosszul sem. Bocsásson meg. Igen, hát azért elnézést azért mindennek van egy határa. Jó, hát nem szeretnék olyat kérni, ami bármit is felborít. Tökéletes. Hallják egymást. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Doktor úr, nekem egy olyan kérdésem van, hogy aki krónikus beteg, lenne rákos volt, meg még a mai napig is az, hogy előfordul a nyakába. Most ezek a betegek teljesen ellátatlanul maradnak, mert... Miért maradnak Miért maradnak ellátatlanul? Azért, mert kétodali tüdőgyulladást kapott az illető. Na most, igen. Elnézést, nem, nem válaszolt a doktor úr kérdésére. Azt kérdeztem, hogy miért maradt ellátatlanul? Mondom, mondom, kétodali tüdőgyulladást kapott. És nem látja el orvos? De látta, lát, látta orvos. De az egyik helyen megállapították, hogy az egyordali tüdőgyolatása van, a szakorvos megállapította, hogy kétoldali tüdőgyolatása van, a CT-n megállapították, hogy kötegelt, mit tudom én, mi a 5 év van a tüdőbe, és visszahívták a tüdőgondozóba. ott szír ellátást nem kapott, ebben a CT-nél visszahívták két hónapra ellenőrzést mert valami a kötegelés mögött látható. Asszonyom, mi a kérdés? Mert nem, tunk... nem, én, én se értem jelenleg, hogy mi a, mi a, a kérdés? kérdés? Az a kérdésem, hogy ilyen esetben, mikor valami fent áll, azt nem kellene tovább küldeni más szakorvoshoz, mert a beteg nem tud szakorvost keríteni, mert sehol senkit nem ér el. Na de valaki elküldte a CT-re. Egy szakorvos küldte el a CT-re, nem? Hát nem igazán. Elnézést, azt hogy ki küldte, csak úgy elküldték, hát ez ebben a formában nem életszerű. Egyébként nem tudom, hogy milyen összefüggésben van a koronavírussal. Ami, amit most én ö, öntől értek, az az, hogy adva van egy ö, ö, beteg ember, akinek Igen. valami van a tüdejével, és nem tisztázták, hogy micsoda. Ez milyen összefüggésben van a koronavírussal? Igen. Ő a koronavírust megelőzően kapott hítódali tüdőgyulladás. Másnap, mikor kezd ki, de... Oké, rendben van azt mondjam, de ez nem... E, mit, mit tud ezügyben mondani Bazsó doktor, aki egyébként nem látta az illetőt, nincs tisztában a betegségével? Akkor nagyon szépen köszönöm a türelmüket, mert nem tudom másképp elmondani. Na, én köszönöm szépen, és elnézést kérek. Nem történt semmi probléma, csak így nem tudunk segíteni. 061-877-0877 Bazsó doktor elérhetősége, akitől én is kérdezhetek, de az elmúlt hetek tanulsága szerint sokkal több értelme volt annak, meg sokkal hasznosabbnak tűnt. Inkább ez a fontos, hogyha önök kérdeztek tőle. 061-877-0877 Mond Péter. Szokásunkhoz az képen azért foglaljuk össze, hogy történt-e valami a belmúlt hétben, ami fontos ezzel a koronavírussal kapcsolatosan, és azt hiszem, hogy igen. Hát sok minden történt. Igen, de ami igazán fontos. És igazán fontos az, hogy tegnap bejelentették azt, hogy az oxfordiak... Türelem és... kérdés van. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Én azt szeretném megkérdezni, hogyha valakinek kezelt magas vérnyomása van és kezelt allergiás haszmája. Tehát jelenleg tünetben Igen. nincsenek. Ebben az esetben én veszélyeztetettebb vagyok, mint bárki más. Hány éves és mióta vannak ezek a betegségek? Hát tíz éve volt infarktusom és azóta, de a magas vérnyomás azóta van. És mióta Igen. van allergiája? Hát ez 35 éves. És kóra. hány éves? 67 éves vagyok. És mm. ezekkel kezelve van. Igen, hát rendszeresen szedem a gyógyszereket és akkor is, akkor annyira veszélyeztetett, mint minden idősebb, krónikus betegségekkel rendelkező beteg. De nem egy különleges veszélyeztetettsége van. Tehézd be az oxfordot, és aztán azt követően fogok egy hallgatót, nézőt bekapcsolni. Igen, tehát lesz. azt akarom mondani, hogy a az Oxfordriak bejelentették, hogy holnap kezdik az ember a vakcinával. E, és ez annyit jelent, hogy ha ez jól megy, akkor gyakorlatilag még ebben az évben e, el lehet kezdeni az oltásokat. Jó reggert, vég, kívánok. Én, jövő év Jó reged kívánok! A Zennadoknél a kérdésem. Hogy nem lázas állapotban, daganatos beteg, aki nincs sugárkezelés és kemoterápia alatt, a tüdőgyulladás elleni vakcina ilyenkor beadható úgy, hogy mi van, ha például vírusfertőzés van, amiről nem tud? Miért most szeretnénk oltani? Hát az oka az, hogy ahogy én tudom, a ennél a fertőzésnél a bakteriális tüdőgyulladásban az a, a valódi oka a, a haláloknak. És ez, ez a... Nehogy bakter ne, is ne, bakteriális tüdőgyulat. Vírus. A vírus tünetről. okozza, de bakteriális... Fertőt, nem, nem, nem, nem. Ezeket ne nem, valótlen? nem, nem, így van. És ha beadják az inekciót? ez a tüdőkkel, nem mosztoltanám, én nem, nem. mosztoltanám amikor amúgy is kivagyunk téve vírusfertőzés lehetőségének. Azt mondják, hogy nem, nem növeli a valószínűséget, de hát hogy kell ezt mondani, is, és az Isten. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Legyen szíves, Nagy is. Van három kicsi gyerekem, az egyik 11 éves, és egy hónap előtt kapott antibiotikumot, és én úgy hallottam, hogy az antibiotikum az legyengíti az imórendszert. Nem. Nem? Jó? Oké. A antibiotikumot a baktériumok ellen adjuk, hogy az másik... imórendszerünknek legtöbbek között. Köszönöm, és a másik kérdésem, hogy a legkisebb lányom, ő négy éves, ő viszont kruppos, hogy ő veszélyeztetett ebbe. Hát beteg most, vagy nem? Hát, két hónappal ezelőtt voltunk korházba. Akkor azt tessék megkérdezni a kezelő gyerekgyógyászat. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm. Én Jó, is nagyon szépen, szépen köszönöm. 061-877-0877 bazsó doktor rendel. Ma 2020 április 22-én szerdán egy perccel negyed kilenc előtt. A... De nem is fejezem be. Jó reggelt! Jó reggelt. jó reggelt, jó reggelt. Jó reggelt. kívánok. Do, Doktor, azt szeretném kérdezni, hogy 71 éves vagyok. Kettes diabétes, tehát tablettázom Azon kívül volt nekem, megszakították? Azt mondjam, saját magát hallja, arra kérem, hallott. hogy legyen szíves folyamatosan beszélni, és ez mindenkire vonatkozik. Tehát Jó. mindenki, aki bekerül az adásba, nem szakad meg, azt tapasztalja, mert akkor hall egy egészen más hallgat. Ha pedig nem halkítja le a rádiós tévékészülékét, akkor... olyan bocsánat. Oké. Okay. Mondhatom? Eddig Ügyen. is azt tette. Ja jó, azt szeretném kérdezni, hogy kettes, a doktor úrtól, hogy kettes diabéteszes vagyok, tehát tablettás, cukros, 71 éves, és 10 évvel ezelőtt, 10 12 évvel ezelőtt minden műtét után volt egy trombózis a lábamba. Hogy akkor én veszélye, erősen veszélyeztetett vagyok, vagy csak a karantén betartom minden egyebeket, akkor védve vagyok. Ugyannyira veszélyeztetett, mint amennyire. Azt mondjuk, hogy a 60-65-től -e fölöttiek veszélyeztetettebbek, minél inkább vannak téve krónikus betegségeknek, annál inkább a kezelhető diabetes az érdemben nem növeli azt, hogy fogékonyabb legyen, és azt, hogy voltak a kapvérhigyítót, valami? Már elköszöntem a hölgytől. Igen. Pedig az érdekes lett volna, mert most azt mondják, hogy a, a, a a vérhigító szedése, ez egy kicsit csökkenti a, a betegség lefolyásának a súlyosságát. Az hát Amerikában éppen egy vérhigító következtében vesztette el egy szirész a lábát, mert az... Így, ott... így van, így van, így van, ez így van, de ez nem jelent semmi. Mármint szerencsétlennek jelent, de a, abból a szempontból, amiből én mondom, abból nem. 061877 0877 ma 2020 április 22-én Szerdán márron egy perccel 49 után változatlanul Bazsó doktor rendel, és hogyha van kérdés részint koronavírussal kapcsolatban, részint pedig általános orvosi ellátással kapcsolatban, amit jelentősen befolyásol a koronavírus járvány, akkor legyenek szívesek telefonálni, amennyiben nem akkor hamarabb fog majd elköszönni tőle. 061 877, 0877 ami egyébként az oxfordi bejelentést illeti az olyan horderei, ami azt jelenti, hogy... Ez nagyon komoly. Nagyon komoly. Kis megyarázat, ők foglalkoztak már a szársz esetén a szárs elleni oltóanyaggal. Ami végül úgy, miután lecsengett a járvány, az az eh, elhalt az a kutatás. És ezt elevenítették fel egyszerűen azért, mert hogy kiderült a, a mostani vírusnak a eh, szerkezete, mármint a genetikai szerkezete, és ehhez módosították az eddigi oltóanyagkísérleteiket, és ebből jött ki eléggé biztató eredmény. És az emberkísérlet kísérletet mennyi ideig tart? Hát az attól függ, hogy milyen hány emberen tudják megcsinálni. Ja, ez is fontos. É, amikor erről beszélt. Jó, akkor innen folytassuk, mert külben van egy hallgató, akit ne várakoztassunk, néző. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, haló. Igen. Elnézést egy kérdésem volna. Oh. Azt mondjam, ön is saját magát hallgatja vissza. Tehát önök most már hallgatják, nézik ezt a tévét annyi ideje, hogy tudják, hogy mindenki, aki adásba kerül, azt arra kérem, hogy hajtsák és rádiós tévékészülékét, és ezzel ne húzza ja, adott esetben a szakértőnek az idejét. Legyenek rá tekintettel, legyenek tisztelettel iránta, ha már irántam nincsenek. Elnézést, most bekerülök, vagy nem? Ön, asszonyom, már bent van. Elnézést kérek. akkor. Ne kérjen elnézést, asszonyom. El... Legyen szüves, mondja Elnagy azt, ami a volna, problémája. Kezembe van parkizankóré, lehet-e valami tornával vagy valami természetes módon egy, egy kicsit rajta? Tessék? Aló? Nem a kérdést. Parkingsonkor van a kezembe, a jobb kezembe. De ön, enhá... Tehát ön Parkinson igen? A kezemben lehet valami természetes úton, vagy valahogy gyógyszer nélkül valahogy segíteni. De miért gyógyszer nélkül? Hát nem tudom, mert, mert nem tudom, nem szeretek szedni, de jó, hát akkor. Oké, okay, rendben van, hát... én arra kérem önöket, hogy legyenek tekintettel arra. Hogy ez itt most nem az orvos válaszol rovat, ami egyébként a veszélyhelyzet után is fennmaradt. Ha Vazsó doktor egyébként belén szeret, és én belé szeretek a szónak nem szexuális értelmében, és szeretnénk egymással beszélgetni, azt részben meg tudjuk oldani tévéműsoron kívül, részén pedig lehetséges, hogy létre fogunk hozni egy nagyon népszerű műsort. De az, hogy önöknek a koronavírus járványtól teljesen függetlenül vannak egyéni problémáik, amelyel egyébként azt gondolják, hogy ezt a műsort szórakoztatják, a szó idézieles értelmében, arra a leghatározott. Abban kérem önöket korosztálytól teljesen független, hogy hagyjanak fel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni a doktor úttal, hogy a tárgyakaratú magulóanyagok, meg egyedekre került vírus, az mennyi ideig fertőzhet még? Erre különféle kutatások vannak. A leghosszabb, amit eddig találtak, az pár nap. Értem, értem. A ruha nem, ha ha a ruha nem ün, meg e, e, ilyesmi van, az gyakorlatilag egy napon. Ki lehet felőztetni? Szóval hát konkrét, konkrét olyan tanácsot adtak, hogy, hogyha valaki attól fél, hogy a ruhájára e, valahogy kerülhetett, rátűszöntettek, stb. E, nem kell feltétlenül a tiszítóba vinnie, de hát jó persze, ha oda viszi. De hogyha nem viszi be a lakásba és hagyja a lakáson kívül, akkor egy-két nap múlva volthatja. Szóval so, akkor pár napot, jó életem, pár napot mondott a doktor úr. Igen. fémen elég sokáig megmarad ilyen acélszerületen, ez megint napokat jelent. Tehát nem hetek, hónapokról van szó. Visszatérjük még az emberkísérletre, illetve eh, ajánlom a telefonszámot 06-1877-0877, de ha már ez a kérdés felmerült, akkor azt kérdezem tőled, hogy amikor látszólag, hangsúlyozom, látszólag megszűnik a koronavírusi járvány, eh, azt követően a fertőtlenítésre való késztetés, ami nem feltétlenül csak a tárgyak tisztításával, hanem a kézmosással kapcsolatos, az ne felejtsük el. Az örökre fönn marad? Hát jó lenne, ha, ha nem túlzásba visszük, igen. A normális élethez hozzátartozik mint ahogy egyébként te át fogod gondolni, függetlenül attól, hogy Friedman doktor szombaton is kezet fogott velem, hogy mikor fogsz legközelebb kezet fogni, tehát hogy ezek a hétköznapi dolgok, amivel kapcsolatban most új szokások alakultak ki, azok vajon a te életedben megmaradnak, vagy sem, és ez csak kiz kizellag azért teszem föl, mert még nem érkezett kérdés, 06 hát 1, 877 leg 7, 0877 Leginkább a saját reakciómat tudom. Úgy gondolom, hogyha a járványhelyzet lecsengett és elmúlt én nem fogok változtatni az ilyen szokásokat. Azzal fogok kezet fogni, aki veledig is kezet fogta. Nagyon szépen köszönöm. Kérdés van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! doktor úr! Egy kérdésem lenne. Én hét évvel ezelőtt egy stent beültetésen mentem át. Kosszúr problémám volt. És most az idén, feb... január közepén egy nagyon érdekes dolgon estem át. Egy komoly nekasi fájdalom jelenkezett ilyen sajgás érzett a bal oldalamon, én a szívre gondoltam. De az egész tartott egy olyan jó hetet, és után persze megmozgattam, próbáltam kardiológus sokkal felvenni a kapcsolatot, de de folyamatosan későbbi időpontokat kaptam. Végül elmentem egy elnézést, elmentem egy fizetéses kardológushoz, és megállapította, hogy nem a biciklére tehát egy ilyen tesztel. Végigmentem, hogy tulajdonképpen nem szív eredetű probléma. És így utólag. Nem ment végig. Tehát EKG, terheléses ekg és ezzel a röngennel. Mi a kérdés? A kérdés az, hogy felmerült bennem utólag, hogy még annyit tegyek, tegyek hozzá, hogy abba a hétben rendkívül komoly fáradtság, fáradtság és izom fájdalmat éreztem, és így uh, ut utólag felmerült bennem a, a, kérd, a kérdés, hogy nem -e egy ilyen, nem -e ezen a koronavírus fertőzésen estem át. Jaj, miért? Tehát Egyrész nem voltam megkülve, nem, tudom, meg külülve, nem ezt volt lázva, de rendkívül ízonfájdal. Uram, uram uh, engedje meg, hogy a doktor kérdezem, elvileg igen. mégiscsak azért telefonált, hogy ő valamit mondjon önnek. Igen. Tehát nem értem, hogy miért ez jut eszébe. Beszélt a szívbetegségéről, amit ugye, hogyha megstenteltek és nem volt infarktus, akkor gyakorlatilag abból meggyógyult, és azért szentelték meg, hogy az ér nyitva legyen, és akkor nyitva van. Elmond egy panasz együttes, ami nem szívbetegségre utal, nem tudjuk, hogy mire utal, de volt pár napig, azt mondja, ilyen baloldali, melkasi eh, fájdalma és levert volt. Nem tudom, hogy hogy jön ide a eh, koronavírus. Tehát, hogy influenzás volt. Újabb kérdés ha, ha volna. Azt mondta, letette az úr? Uh -huh. Jó reggelt kívánok! Ez megszakadt. Legyen szépen, és még egyszer telefonálni. 061-877-0877- Ma 2020, április 22-én már 4 perccel fél 9 alatt. Akkor is megmond, arra válaszolok arra a tesztelésnél, várjuk a, a okay. próbálást, hogy amikor rákérdeztek az okszóli csoport vezetőjénél, hogy hogy tudnak kellőszámú beteget bevonni, és azt mondta, hogy úgy, hogy bevonják az összes többi hasonló különböző országokban működő kutatócsoportokat, mert nem egymással versenyeznek, hanem a vírussal. Tehát összefog... Most már tényleg itt van a kérdező. Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok! Én szakadtam meg az előbb. Azt szeretném kérdezni a doktor úrtól is. Jó a doktor úrnak is, hogy milyen külső jelei vannak annak, hogyha az ember elkapta esetleg még egy kitérőt hadd had mondjak, Zahár doktor azt mondta, hogy a beszállított betegek az összes külső jelekkel rendelkeztek. Mi ezek, ha az ember magára néz? <gül> Nem mondom meg, mert eh, ez szerintem itt valami széne van. Hogyha valakinek van egy -e a vírus által okozott kötőhártyagyuladása, akkor gyulladt a szeme, és, és eh, dözsölgeti, mert... mert eh, váladékozik, de külső jelek nincsenek. Kül ha, azt szerintem azt értette félre, hogy, hogy látványosan köhög egyéb nincsen a bőrünkön, nincsen erre utaló jel, nem. Félreített valamit, hogy 061-877 0877 ma 2020. április 22-én szerdán, immáron Kettő perccel fél kilenc előtt. Tehát itt a rendelésnek a legvégén tartunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy erre az időre elhagytad az autódat, mert ott nem tudtál úgy beszélni, hogy egyébként érthetően tudtál volna válaszolni, mert mint hogy az értelem megval, csak a hangerő nem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni a doktor úrtól, hogy mennyire terhelhető egy olyan csípőprotezisre váró lába, amit március, vagy április 9-én műtöttek volna, de nem nem tudták, hogy megműteni és nagyon fáj, hiába szedem a fájdalomcsillapítókat lehette vele tormázni milyen mennyiségbe annyira terhelhető, mint amennyire eddig is volt hát az az állapot a határozza meg, hogy az, hogy volt egy műtéti, műtétre ki volt írva és most várni kell miatta Attól a lába érdemben nem változott. Igen, de az, változott az az igazság, hogy magasztér. mindig jobban fáj. É, és akkor. Hogy most hogy azt mondom, hogy annyit, elkezdtem tornázni, biciklizni, mondjuk szoba biciklizni, persze, de nagyon fáj, tehát szinte nem kérdézem, bírom csinálni. Az a kérdés, hogy rontja-e az az állapotát a, a, a, a csípőjének a műtétre való várakozás idejében nem rontja. Nagyon szépen köszönöm. 061877. 0877 ma 2020. április 22-én Szerdán egy perccel fél kilenc előtt. kívánok! Jó kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, reggelt. reggelt doktor úr! Azt szeretném Jó, megkérdezni, hogy a tudomány mai állása szerint, ha már valaki megfertőződött és kigyólyult belőle, akkor ez a vírus talán megtalálja-e még egyszer? Kicsit hasonlít az influenzahoz, a jelenlegi tudás alapján, hogy most úgy gondolják, hogy körülbelül egy-másfél évig biztosan védettséget nyújt az, az, hogy átesett rajta a, a, a, a valaki, Eh, hogy azon túl tartja, azt nem lehet, hogy akkor újra oltani kell majd például, hogyha az oltás lesz, ehhez még nincs elég adat de eh, egy másfél évig a jelenleg ismertek szegyvédettséget a mai napon az utolsó hallgatói telefon, amely befut Bazsó doktorhoz Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Telefon, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Viszont hallásra! Nagyon szépen köszönöm Péter a rendelkezésre állásodat! Elésemre a szerencse. Én is nagyon szépen köszönöm! Amennyiben a kérdések jellegüket tekintve ilyenek maradnak, akkor könnyen lehetséges, hogy a jövő hét lesz az utolsó, amikor ezt a rendelést fenntartjuk, de tartsuk szárazon a puskaport, ki tudja, hogy miközben senkinek a problémáját nem szeretném kisebbnek látni, mint amit ő átél, hiszen Varga Zoltán megmondta, hogy aki péklapátnak képzeli magát, az péklapát, de úgy tűnik, mintha egyébként a problémák is lecsengőben lennének, még egy hallgatói telefon, vagy nézői telefon, amely talán az ellenkezőjét bizonyítja, és ez az utolsó egyben. Jó reggel kívánok! Jó reggel. Még egyszer megszólítom Önt, aztán elköszönök Öntől. Elfutatok. Jó reggelt kívárok, azt szeretném kérdeni, a doktor úrtól lehetnek kérdezni. Igen. Üdvözlöm, Róbert vagyok, azt szeretném kérdezni. Hogy én felhívtam a házi orvosomat, ilyen folyamatos orvérzésem van, és ilyen nyákás képződés. És azt mondta igazából, hogy ez lehet vírusos betegség is, és örökködő ilyen genetikai betegség is. Ő úgy apukám leokémiába halt meg, és hogy ennek a kettőnek esetleg van-e összefüggése? Annyi, hogy időn vannak. És ez nem tudom, hogy ez. Mitől, mitől, mert... le, mitől lett ez most aktuális? Most kezdődtek az ordvízései, vagy régebben? Nem, ez körülbelül egy hónapja. Tehát régebben nem voltak? Nem, nem, nem, nem, nem. Ornézés, hmm. és ilyen nyálka hártya jön föl, és föl... A -a az -az, az biztos, hogy a koronavírussal kapcsolatban ez nincsen. Azt, hogyha valakinek vannak folyamatosan, vagy gyakran gyakori ornézései, azt előbb-utóbb érdemes kivizsgálni, és valóban ottan két irányba kell menni, az egyik, hogy az orrában, az orrával kapcsolatosan, az arcszüregével, stb. kapcsolatosan van-e valamilyen fülorgégészteti jellegű betegség, ami ilyet okoz. A másik, hogy van-e olyan, ami vérzékenységet okozhat egy embernél, azt meg kell vizsgálni, szakorvos vizsgálni. Ja, De nincs értem. köze, nincs köze már, mint az aktuális vírus fertőzéssel. Jó, csak. E azt mondta, hogy ne menjek ilyen orvoshoz, tehát a szakorvoshoz. Elnős, az ellenkezőjét mondta a bazsó doktor. Én meg ezt mondom, igen. Nagyon szépen köszönöm a telefont. A jövő héten még igényt tartanék rád, ugyanebben az időpontban Szerdá 8-kor, és akkor közösen döntünk a tekintetben, hogy érdemese fenntartani a rendelést, vagy esetleg, ha a hullám megemelkedik, hogy akkor egy másik alkalommal visszahozni, és köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Igen, és mondom részemre a szerencse viszont látásra, illetve viszont hallásra, akik hallgattak. Így, köszönöm szépen. Önök Bazsó Pétert hallottak. <Szorítan> Rövidesen duran Pétert kapcsolom, a vele való beszélgetés nem interaktív. A holnapi nap folyamán reggel 7 óra 20-tól beszélgetek Niedermüller Péter. ...rel. A beszélgetés csak akkor interaktív, amennyiben az az erzsébetvárost vagy a fővárosnak olyan problémáit érinti, amelyre a fővárosi közgyűlés tagja, illetve a polgármester tud válaszolni. Ezt követően 3 8 tól füries Balázssal beszélgetek, 4-9 környékén vagy valamivel hamarabb György Benedek következik a Város ZRT vezérigazgatójaként, vagy majd nagyjából 8 óra 25 perctől. Mencer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára válaszol az én kérdéseimre. Hosszabb beszélgetési periódusokra, amennyiben annak van értelme, legközelebb a jövő héten, április 27-én kerülhet sor. Kronelli Péter van a vonalban, én a mai beszélgetésünkre is felkészültem, de hát változatlan nem lettem közgazdász, úgyhogy egyáltalán nem biztos hogy a legfontosabb dolgokról kérdezlek, így aztán könnyen lehetséges, hogy inkább majd egy expozít kérek tőled, bár te ezeket nem szereted megtartani, tehát mégiscsak el eleszek kérdezni. Azt kérdezem tőled, hogy maga az a helyzet, ami most van, és amely egyébként többé-kevésbé ugyanaz minden országban, de nyilvánvalóan vannak kisebb, nagyobb, vagy akár nagyon jelentős különbségek is. Ez mennyire unikális azon a területen, Eh, ahol te dolgozol, tehát mennyiben lesz majd egy külön fejezete a koronavírus járványnak 2020 március, április, május, ki tudja meddig kínált beleértve akár még korában is, abból adódóan hogy ilyen még nem volt vagy ha volt, akkor arra az aktív emberi emlékezet nem tud visszautalni és írásos nyomai sem nagyon vannak vagy ha vannak, akkor az még egy olyan korból való, amely nem emlékeztet a modernkori kapitalizmusra. Ez most a közgazdás uh -huh. ez Igen. nem a statisztikus információkkal, jó, jó. teljesen. Tehát ez egy teljesen új dolog. E, amihez hasonlítani lehetne, hogy a többször felmerült már, hogy ez valamilyen formában a háborúhoz hasonlít, abból a szempontból, hogy a gazdaságon kívülálló <coughs> erő e, letarolja gyakorlatilag a gazdasági aktivitást, és olyan hatások érik a a amelyekre nem számítottak, amelyekre üzleti alapon nem tudtak felkészülni. Emellett ugye minden ilyen esemény egy más fejlődési fázisban éri a világgazdaságot, meg az üzleti szektort, meg a pénzügyi szektort, és akkor kiderül ilyenkor, hogy az, az, az akkor működő rendszerek azok mennyire ütésállóak, és az akkori filozófiák azok mennyire állják meg a helyüket. Tehát ugye, ugye azt, azt nagyon világosan látszik most, hogy, hogy, hogy állami szerepállalás nélkül nem lehet ezt nem lehet a, a, a, a, a fajta válságot válságban hát pontosabban mondva Péter az a kérdés, kérdés és ez kérdés, a... egy jelentős kérdés, különös arra hogy lehetnek még más járványok a mi életünkben vagy máskor hogy egyébként az állami beavatkozás szükségszerűsége mennyire indokolt, hiszen uh azt lehet tapasztalni, hogy a társadalmi nyomás a tekintetben, hogy nem bírják a bezártságot pszichikai okokból vagy anyagi okokból, az magára, az államra is úgy nehezedik, hogy olyan döntéseket hoz, amelyekkel igyekszik nem félreverni logikáját tekintve a korábbi rendelkezéseit, de az látható, hogy miközben le lehet oltani a világ ipari termelését egy gumnyomással, az, hogy az az állapot az a, a föld lakói számára mennyi ideig tűrhető független attól, hogy közben milyen mértékben rettegnek vagy nem rettegnek a koronavírustól, az egy külön tényező. Ez egy rendkívül fontos tényező. Itt ugye pont arra szerettem volna még kitérni, hogy amikor az állam intézkedéseket hoz, akkor a mellékhatásoknak a kezelése is ráhárul. Ugye nem hagyhatja a mellékhatásokat büntetlenül foglalkozni szerte a társadalomban. Tehát, hogy ezt is kell kezdeni, nyilvánunk tudjuk, hogy hogy, de mindenképpen úgy kell egyébként, ami a országban látszik, és valamilyen, valamilyen szempontból valahogy halvány a Magyarországon is, hogy a kezdeti kezelést, tehát a mellékhatások kezdeti kezelését vissza kell igazolni a, a, a helyességét, maga a társadalommal, meg az üzleti szektorral, ugye most például egyetlen egy példát teszünk, hogy a, a, a munkaerő megtartását, hogyan és milyen paraméterek, milyen finomhangulások mellett segíti az államválkozások számára, hogy hát látszik, hogy ebben ebben egy óriási iteráció van, hirtelen jött gondolatok közönyön és közönyben és hirtelen Facebookon Nyilvánosságra tett ö, intézkedések, majd utána a visszajelzés az üzleti szektor részéről, amit kénytelen beépíteni az állam. Ö, az a visszajelzés, visszajelzés, visszajelzés olyan, hogy? Van. Hát az, hogy az például a munkaerő megtartását segítő állami támogatást illetően, hogy annak pontosan mik a paraméterei, mik a feltételei. Még a bürokratikus velejárói. Jó, hát az emberben egy csomó kérdés felmerül, ami teljesen laikus, de azt gondolom, hogy mégis teljesen logikus. Tehát, hogy ugye az ember bemegy a spájzba, nem vásárolt, konkrétan látja a szem előtt azt, ahogy elfogynak az élelmiszerek. Ugye most az emberben joggal vetődik fel az a kérdés, hogyha leállítják egyébként a világon a termelést, akkor mind az, ami egyébként korábban rendelkezésre állt, az mennyi időre elég? Egyrészt, bár én azt hiszem, hogy alapvetően nem azzal van a baj, hogy leállítják a termelést, mert úgy vettem észre, hogy azért az igazán fontos dolgokból, ha a vége, vége van a felhamozás mániának, akkor azért megjelenik kínálat. Itt pontosan az ellenkezővel van a probléma a keresettel. Tehát, hogy ö, ö, csomó helyen megáll az élet. Ezért az, akikor dolgoznak, nem kapnak fizetést, drosszikusan visszaesső keresik ráadásul, aki... Ez ugyanarra meg... csak másféleképpen, hogy az embereknek egyébként mekkora tartalékaik vannak pénzügyileg. Tehát, Igen. hogy ezt a rendszert, ami így jön létre, az, az milyen mértékben fenntartható? Nem finanszírozható, hanem fenntartható. Tehát ez egyébként korábban egy science fiction filmnek lehetett volna a témája, és itt van előttünk az orrunk előtt. Jön a közgazdaságban két alapvető irányt különböztetek meg azt illetve, amikor ellentik, hogy a gazdaság miért esik vissza, vagy miért emelkezik, vannak kínálati hatások és vannak keresleti hatások. Kínálati hatás az, amikor nincsen elegendő kínálat, mert ezért-azért nem azért. Amazért. A keresleti hatás az, amikor, amikor az emberek valamilyen elveszik a munkájukat, vagy alacsony a jövedelmük, és nem vásárolnak. Tehát én vezettem a saját költéseimet, most már több mint egy, év, hogy mindenféle ok én kétharmadát annak, költöttem annak márciusban, még februárban, úgy, hogy a hónap felét még tök normális keretek között éltem. Drasztikusan visszaestek olyan fogyasztásaim, amelyek, amelyek ilyen, ilyen igazából nem annyira szükséges. Tehát olyan zéro ruha, meg egy csomó minden, ami töméppen élelmiszerre költöttem a pénz benzióra, arra se sokra. Ebben a helyzetben Ilyen típusú hirtelen kereslet visszaeséssel nem nagyon találkoztunk. Meg a háború óta. Itt egy, egy például a fogom kérni, ugye, mert az a de sajátságos volt. helyzet van, hogy 83-ásodva elköszönök a TV tévénézőktől, abban a reményben, hogy holnap ismét találkozunk. Hozzá teve persze azt a szlogent vagy azt a mottót, mert szerint minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amire ha egyszer majd valaki sokára kérdez, akkor majd elmesélem a történetét, de most nem tűnik időszerűnek. Amennyiben ez egy kísérleti műsor volt, mint hogy az volt, akkor legközelebb holnap nem sokkal 7 óra után, de még 4-1-8 előtt mindazok, akik a 87.6 bicepúca frekvenciáján követnek bennünket, illetőleg interneten, azok kérem, hogy ne hagyjanak fel szokásukkal, és maradjanak velünk, mert a duran Péterrel folytatott beszélgetés tovább folytatódik. Mindazok számára, akik kapcsolatot szeretnének felvenni velem, valamilyen ügyben, nem tudom kitalálni milyen ügyben, bármilyen ügyben, számukra van egy e-mail cím, Kisd, pont, a nevem, csak a kisbetűvel kukac@gmail.com És akkor ott tartottunk, tehát, hogy ilyen még nem nagyon fordult elő. Igen, tehát ugye van egy nagyon erős kereslet kiesés gazdaságban, világgazdaságban, és hogy akkor ezt hogyan kezeljük, és úgy, amiről az előbb De van mál... egy jelentős kínálati kiesés is, hiszen egy sor dolog nem termel. Igen, viszont nagyjából én azt látom, és ez az én személyes. E személyes benyomásom, hogy az a létfontosságú dolgok, tehát a közművek és az élelmiszer termelése egyelőre nem okozott problémát. Tehát, a feleségem az élelmiszeriparban dolgozik, ott nincs ilyen, hogy ne lenne megrendelés. Én valamilyen szempontból ugye köz, tehát én közműszerű szolgáltatások területén vagyok, ugye, mint a távközlés, mert az nagyjából az, akkor is, hogyha üzleti alapon történik, de ugye ez egy közmű, itt sem tapasztalunk üzletes és sőt növekedés, tehát, tehát az hát mondjuk nem, nem csodálható. Értelmesen, természetesen. Jó, akkor térjünk rá azokra a részletekre, amelyekről korábban beszéltünk, és amelyekben mutatkozik változás, hogy ezek érdemiek vagy sem, azt majd te megválaszolod, ha tudod. E az, amit egyébként ilyenkor az országok, van, aki nagyobb mértékben, van, aki kisebb mértékben üzemel, mint amikor egyébként valaki lázas beteg, vagy amikor a diagnózisa még nem teljesen pontos, de már többé-kevésbé látja, hogy betegség ütötte fel a fejét. Az evidense. Tehát evidense az, van-e protokollja egy olyan szituációnak, aminek, amihez hasonló az elmúlt évtizedekben legalábbis ezt a társadalmat, ami, vagy ezt a világot, amiben mi élünk nem érte, e, így aztán elvileg protokollja se lehetne. Tehát az, amikor arról beszélünk, hogy pénzt kell önteni a gazdaságba, és valamilyen módon fenn kell tartani azt a statuszkót, ami arra jó, hogyha majd egyébként ez az állapot megszűnik, akkor ne egy te teljesen legyengült állapotban folytassa a világa működését, az a protokoll, illetőleg az a mechanizmus, az honnan van, és annak a részletei felül érdeklődő majd olyan mértékben, amilyen mértékben akarsz vagy tudsz válaszolni? Nincsen erre igazából protokoll. Annyi történt, ugye az elmúlt mondjuk nagyjából 20-15 év, évben mondjuk, hogy a korábbi példáknak a, elemzésével megpróbálták, tehát mondjuk ide tartozik ugye a 29-33-as nagy gazdasági világválság. Az ottani gazdaságpolitikai reakciókat elemezték, hogy mi volt a jó és mi volt a kifejezetten káros, és ezt ö, próbálták aztán a 2008-as, 2008 utáni periódusban ö, ö, alkalmazni. Ugye itt a most a pénznyomtatás, ugye most erre, erre, erről beszélünk is. Most úgy tűnik, hogy, hogy ugyanerre a megoldásra jut e, a közgazdasztársadalomnak egy jelentős része. E, most ugyanazt próbáljuk csinálni 2008-ban, csak ennek nem is a 2.0-as, hanem a 10.0-as változatát ne kell most úgy Mi Nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy ennek a mellékhatásai távon mit lesznek, mit vesznek a hatásai a pénzügyi rendszer stabilitására, összességében mit vesznek a hatásai az inflációra. Egyelőre sötébe tapogatózunk, és próbálunk azt próbáljuk csinálni, amit eddig nem csináltunk, mert azt tudjuk, hogy amikor korábban csináltunk, annak egy része nem volt. Oké, okay, akkor kérdezzek egy-két konkrétumot az elmúlt egy-hét történéseiből. Ha van mondatód, akkor légy szíves el, ez Magyarország specificás, ahogy annak idején mondtuk az egyetemen, vagy van mélyebb logika, járványhelyzetben stratégiai fontosságú vállalatok közé kerülhetnek különböző cégek, és így például ebbe bekerült a kartonpak dobozipari N.R.T. is, amelynek a történetét a szaksajtó feldolgozta, ahol az állami szereplők mindjárt változtatást vittek végbe a vállat vezetésén, illetve ezzel párhuzamosan, ha egyáltalán összetartozik, de talán mutatnak rokonságot. A kormány mostantól ez április 18-a kijelöhet különleges gazdasági övezeteket, amik így átkerülnek a település felhatósága alól a megyékhez, olvasható a magyar közlönyben, és a konkrét példa, a göd bevételei egyharmadától esik el egy új kormányrendelet miatt, miután ott egy új gazdasági övezetet hoznak létre. Ezek mennyiben részei annak, ami most a világban, illetve nálunk, az, hogy nálunk van az evidens, mennyiben részei? Annélkül, hogy az egyedi történeteket boncolgatnám, azért nem a figyelmet, hogy ez a helyzet, ami sok számára egy, egy óriási problémát okoz, azért vannak, vannak olyanok, akiknek ez, ez óriási lehetőségeket is nyújt, és ebből a szempontból egy csomó minden, ami történik a Magyarországon, az, az beillik az elmúlt éveknek a fejleményeibe, E, azt látjuk, hogy sincs megállás. Ez inkább politika, mint gazdaság? Ez inkább e, mutat egy... E... Ez, ez részben politika, tehát részben a hazai politikai helyzetnek a sajátossága és a politikai e, szereplők és döntéshozók logikájának a, a, a gyümölcse, illetve nagyon erős gazdasági érdekek is érvényesülnek itt, anyagi érdekek, amelyek Ebben a helyzetben új lehetőségeket teremtenek Egyik szempontból. Ehhez az ember, aki Dura Nelly Péternek hívnak, valamilyen minősítést fűz, vagy az a minősítés maga, amit itt elmondta? Amit mondtam, azt minősítést, is gondoltam. Ez a folyamat, ha ez egyáltalán folyamat, Folyamat vagy sem? Akkor most ugye módosítottam ez a kérdést. Egy folyamat, ez két ez példa, vagy pedig továbbiak várhatók? Vagy önmagában, hogy ez bekövetkezett, azt már folyamatként kell megélnünk, mert egyébként ezek nem lennének szükséges velejárói a mostani koronavírusos helyzetnek? Azt gondolom, hogy nem lennének szükséges velejárói. Mondom, az egyedi történeteket nem akarom boncolhatni, mert részben nem, is, nem ismerem őket annyira, mert csó minden, ha, ha ismerném, és biztos lenne csó minden, végül nem ismerek de összességében, ha megnézzük a trendeket, ezek az intézkedéseknek egy nem kevés része nem szükséges velejárója a koronavírus elleni. Az, hogy a gazdasági élet szereplői, hangsúlyozom, a gazdasági élet szereplői ezzel kapcsolatban fejtenek-e ki véleményt egyetértőleg kérdésekkel vagy tiltakozásképpen, annak van-e jelentősége vagy sem, hiszen azt lehet tapasztalni, hogy alapvetően a politika az, amely ezzel kapcsolatban kérdéseket tesz föl és tiltakozik, a gazdasági élet szereplői legalábbis az én tapasztalatom szerint hallgatnak. A gazdasági életszerei próbálnak túlélni, és ugye arra is az kell tisztában kelleni, hogy aki azért nagyon-nagyon óbék az az, az, az ebben a kritikus helyzetben véletlenül elesik bizonyos fajta támogatásoktól, ne felejtsük el egy rendkívüli mértékben e, e, ilyen, ilyen személyre, illetve iparágra szabott intézkedések bírnak kijönni, számított arra, hogy ő esetleg nem részesül ezekben, ebben a segítségben. Tehát itt szerintem mindenki igyekszik hallgatni, mert itt most élethalálról van szó a vállalkozás szempontjából. De ha nem félérthető hát, a kérdésem, a kérdésem hogy... ez, ha jól értem, a szó átvét értelmében, ez gazdaság, kulturális vagy kulturális kérdés, amelynek a gyökerei nincsenek összefüggésben a koronavírussal. De ezek most abszolút összefüggésben vannak, és szerintem arról van szó, hogy senki nem akar egy olyan féltől. Én ezt értem, módikot, de maga a gyökérzete de... korábban jött létre. Abszolút korában jött létre. Ugye minden nemzet azt a sorsot kapja, amit mag saját magának választ, tehát ugye mi is ezt választottuk, most már éppen az óta. Azt kérdezem tőled, maradván a hazai vonatkozásoknál, de egészen más területre térve át, hogy gazdaságjelenzők azt mondják, hogy azért van elmozdulás ahhoz képest, amit a kormány az első intézkedéseivel bejelentett, és immáron úgy tűnik, mintha a munkahelyek megtartása érdekében hathatósabb intézkedések születtek volna. Ez mennyiben igaz? Csak hogy példát mondjak, úgy mondom, hogy tudom, hogy ezek összefüggenek, de levizsgázni nem tudnék belőle, de hát ezt már egy párszor elmondtam. A változások közül kiemelendő a támogatás napi két órás foglalkoztatás után is igénybe vehető lesz a vállalkozások, ezen fel mindössze 0,1%-os kamattal, 9 havi bére, két éves futamidőjű munkahely megtartó hitelt is kéretnek, és úgy itt a hangsúly, a már két órás foglalkoztat Igény igényelhethető a támogatás mondat. Igen, igen itt, itt pontosan arról van szó, hogy van ez a, magyar, a, a, a nem régében született magyar közgazdasági terminus, van kurcárbaitnak nevezett foglalkoztatás, tehát amit ugye Németországban, Ausztriában vezettek be, hogy munka munkaadó ne rúgja ki, ha lehet, lehet ne rúgja ki a munkavállót legyen részt munkaidőbe a részmunkaidőre járó fizetést fizesse ki, és a kiesett munkaidőnek a, a, a, a, a fizetéséhez pedig támogatást kap az államtól. És ez olyan lehetetlen feltételekhez volt kötve az elején, hogy szinte senki nem tudta igénybe venni, vagy csak nagyon-nagyon jó körülhatározott, fázi előre kitalált szereplők, és az volt a kérés, hogy ez legalább rövid legyen olyan általános lehetőség, mint ami Németországban és Ausztriában rendelkezés rá, és ami úgy tűnik, hogy ott például a munkahely megtartást nagyban segített. Ebben az irányban módítanak a kormányzat. Uh, arról beszélnek, hogy a márciusi adatok azok meglepő adatokkal szolgálnak a munkanélküliséget illetően, és valószínűleg majd az áprilisi adatok lesznek Uh, igazán figyelmeztetőek, mert hogy gazdasági szakportál azt hozza, hogy a, mintha nem is lenne járvány, 17 ezer magyar lett állástal a márciusban. Uh, igen, ugye a felmondási idő meg sok minden egyéb miatt uh, ezek a hatások áthúzódnak a következő évre, vagy a következő hónapra éppen úgy, hogy az inflációban se lát semmit, mert az 15 és 20 a között nagyjából, akkor történik az árfelírás, és akkor még nem nagyon voltak változások érdekes ez hogy átülisban például ezen a területen, ez mit fog hozni köszönöm csak megyek tovább itt a papírjaimban a nemzeti bank, ha már a nemzeti bank, azt kérdezem tőled, hogy végülis a nemzeti banknak voltak intézkedései, amelyek azért érdemben befolyásolták az árfolyamot. Úgy tűnik, hangsúlyozom, úgy tűnik, mert egy laikus az nem mondja olyan mondatokat, amit nem tud egyébként jól argumentálni, hogy vagy dokumentálni, hogy ez nem egy egyirányú folyamat és visszájára is fordulhat, hanem is ugyanabban a mértékben, mint korábban, de a minőségi különbséget erodálja. Végül is az árfolyam alakulása Magyarországon ezekben a hetekben minek a függvénye, illetve mikor érez, vagy minek a függvényében érez elengedhetetlen vágyat a szakpolitika, konkrétan a Magyar Nemzeti Bank vágyat arra, hogy olyan intézkedést hozzon, amely átmenetleg vagy tartósan érdemben befolyásolja ezt az árfolyamot? Amikor az árfolyam nagyon gyorsan változik. Tehát, hogyha most megnézzük a forint történetét, visszatekintve az elmúlt 5-6 évre, akkor azt látjuk, hogy volt egy csendes erózió. Tehát egyre, egyre gyengébb volt a forint. Voltak benne ingazolások naponta, hetentes, hetente, a videó, hogy hát elég hosszú pályán nézed 5 év, akkor egyre több és többet többet is többet kell 4 egy euróért és utána ez a, be, ez a gyengülés forintgyengülés begyorsult már szívs folyamán nem a forint volt az egyetlen ilyen beviza, hanem mások is és, és akkor ennek a sebesség miatt érezte úgy fejtetőleg a Magyar Nemzeti Bank Elsősorban a belföldi pénz stabilitás, meg a Oké, de amikor annak megvan a hatása, majd az úgy tűnik, hogy megszűnik. Az valójában minek azokat, Tehát megint megy fel a láz? Hát, főleg, ez, alapvetően, hogy most napi szinten miért mozog az át, megmondom őszintén, fogalmam sincs. Egy dolgot tudok, hogy ugye egy, egy exportvezérelt gazdaság, tehát ami arról akkor működik jól, hogyha az akatol az export, tehát van külföldi kereset ami export termékeinkre, az más helyzetbe kerül, és más megítélés alá kerül, amikor ez a a ennek a gazdasági modellnek a feltételei megváltoznak, akár átmenetileg is. És ugye ebben a helyzetben egy olyan ország, amelyik nem tud exportálni, abban van egy természetes hajlam, hogy az árfolyama gyengüljön. Ugye erős export, erős árfolyam, gyenge export, gyenge árfolyam, nagyjából ez a Téged igazol vissza, amit Nagy Márton mond a Nemzeti Bank alelnöke, aki azt mondta, hogy mi nap 21-én, 21-én, a stimmelem a 22-e van, tehát azt néztem, hogy nem mondtad holnap ilyet. Az MMB felmérése szerint a koronavírus járvány egyszerre okozott keresleti és kínálati sokkot, ugye ezzel kezdtük. Ami a bankrendszer összes lakosság is vállalati felére kihat. A hitelezés a kulcsa a videkezésben, az újraindításban. A jegybank felmérése szerint a vállalatok 63%-a fennakadásukat tapasztalt az ellátási lázban a járvány kitörését követően. A cégek 58%-a két héten belül a termelés vagy a szolgáltatás leállásával reagált. A cégek 9%-a mondta, hogy fizetési késedelembe fog esni. A cégek 33%-a a beruházás elhalasztását tervezi, 30%-a leépítés és ben gondolkodik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a válság által leginkább érintett szektorok hitelállománya 7-800 milliárd forintot tesz ki. A állati szektor hitelei döntően rövid lejáratúak ezért megújítása fontos, ahogy az is, hogy a bankrendszer készen álljon ezek megújítására. Uh -huh. hogy ez mit jár? Nem, hanem, hogy, hogy ezzel a megállapítással a feltételezésem szerint egyetértesz. Hát igen, ugye ez egy emlős felmérés, tehát a, a, a felmérés eredményeit ismertettem, most ennek ismeretében, ismertetés nélkül én sem tudtam volna ezeket a számokat pontosan. Ez annyit jelent, hogy, hogy vannak államok, tehát az látszik, hogy drasztikusan lecsökkent az aktivitás a vállalati szektorban, tehát nincs termelés, nincs beruházás, ebben a helyzetben túl sok a munkaerő. Viszont ö, ugye vannak hitelek, amelyeket az életek fel, mert arra gondoltak, hogy legalább valamilyen szinten ö, fognak tudni működni. Itt ugye az is fontos, hogy legalább valamilyen szinten, mert úgy tűnik, hogy most ezen a szinten nem tudnak, ugye ezért van kvázi háborús helyzet. Ez nem egy szimpla dekonjunktúra, egy szimpla visszaesés, hanem egy annál sokkal durát, és ebben a helyzetben fontos, hogy a hitelek ne temessék magukkal azokat a vállalatokat, akik egyébként még akár kisebb gazdasági nehézség közepette is el tudnának működni, így viszont már nem. Tehát itt fontos, hogy ezeket a, ezeket a lejáró iteleket ezeket lehessen görgetni, mert ha nem, akkor a vállalatok csődön mennek, ami nem jó a vállalatoknak, sem a hitelező van. Ön ellentmondása vagy sem, hogy miközben azt mondják szakemberek alapvetően ellenzékiek, de talán ennek nincs jelentősége, vagy van, hogy ennél többet, több pénzt kell önteni a gazdaságban, nagyobb, több és struktúráltabb lehetőségekhez kell juttatni a munkavállalókat, különböző szervezetek, az EBRD-től kezdve az IMF-ig arról beszél, hogy Magyarország az egyik legkevésbé kitett országa lesz a koronavírus járvány következményeinek? Ez egy jó kérdés, hogy mennyire lesz kitett. Ugye egy két dolgot kell mondani, nézni. Az egyik, ami kezdett Magyarországnak, hogy a külső adóssága az relatíve, ahhoz képest, mondjuk tíz évvel ezelőtt milyen volt, ahhoz képest relatíve alacsony. Ugyanakkor a konjunktúra, tehát ami működteti a gazdaságot, az a struktúra, ami, amivel gazdaság, ami mentén szerveződött fel a magyar termelési potenciál, az viszont borzalmasan érzékeny a, a külföldi, külföldi keresletre és a, a globális konjunktúrára. Tehát az autóipar és ennek, ennek folyományai Magyarországra iszonyatosan erős hatás gyakorolnak. Tehát jobban is érinti, meg, meg rosszabbul is érinti a hatás egyszerre, mint más országokat. A sérülékenységünk pénzügyek kisebb. Talán kisebb viszont a növekedési gyomros az, az, az, az most nagyon nagy. Lesz. Én már nem ismerem ki magamat a prognózisok között, aminek Te is ala... a, Nem is kell, aminek alapvető kérdés. oka egyébként az, hogy azért tudok differenciálni dolgok között, de amikor a dolgok olyan távol vannak egymástól, amilyen távol már én nem tudom őket értelmezni, akkor én ma már az életkoromban kikapcsolok, és nem a kételjeimnek adok hangot. Tehát amikor arról volt szó, hogy ez még hónapokig el fog tartani, majd most ahogy hosszú platóról, de azután érdemi változásról beszélnek, miközben a környező országokban, elsősorban Nyugat-Európában, ahol hatalmas tragédiával, emberhalállal, és egészen hihetetlen társadalmi megrázkuttatással, hogy Magyarországon eddig hális terület nem következett be, jutottak túl, vagy úgy tűnik, hogy jutottak túl társadalmak és nyitnak meg ismét facilitásokat, és tűnik normalizálódni az élet, akkor én már nem tudok a tekintetben mit mondani, hogy valójában, ha a gyerek korában influenzás volt, és az orvos most a legkülönbözőbb dolgokat mondja, mit mondjak neki, mikor mehet el focizni, mert csak azt tudom neki mondani, édesfiam, fogalmam nincs, amire azt kérdezi, hogy apa akkor akár már most is elmehetek? és ezt a példát most nem folytatom, mert akkor a napi hangulaton függvényében mondhatom neki azt, hogy igen, fiam, menjél, ne, fiam, még nem menjél. Ez egyébként engem korábbi éveimben alapvetően rázott volna meg. Most egy olyan távolságtartásra vagyok képes, amire nem vagyok büszke, de amitől legalább nem esem szép. Ugyanakkor értelemzavaró hatás a tízes, Kálán tízes. Egyrészt voltak olyan intézkedések, amelyeket Magyarország sokkal kevésbé szigorúan lép hozott, mint, mint más országok. Ezekben a más országokban vannak valóban zavitások. Ugye van ez a skandináv modell, ugye ennek a svéd a szélsőséges változata, de ugye ugyan a Dániában is bizonyos dolgokat, iskolákat A Svédországok például folyamatosan itt voltak az iskolák, de mondjuk a svédek úgy élik meg, hogy ők sokkal jobban kontrollálták saját magukat, és sokkal nagyobb volt a visszafogottságos a svéd társadalomban, mint a mindenféle drasztikus intézkedések, ha mondjuk az olasz. Tehát látunk egy ilyenfajta változást, és amilyen társadalmi igény van arra, hogy visszamessenek az emberek dolgozni, csalákoznék, hogyha egy európai hullám elindulna, vagy kicsit próbáljunk elindulni a normalizálódás felé. Nem fogunk, tehát ha tömegrendezvényeket nem fogunk rendezni áron, például, kérdés, hogy, hogy lesznek a vendéglátóhelyek nyitva, stb. stb. stb. De azért az, hogy az emberek visszamenhessenek dolgozni, a többségük visszamenhessen dolgozni, az, az itt is egy igény lesz. Most már szerintem egy hónapon belül, és én nagyon nem csodálkoznék, hogyha minden ország ebbe az irányba menne, akkor mi nem ebbe az irányba mennénk. Ami pedig a gazdasági előrejelzéseket illeti, ugye úgy születnek, hogy vannak intézmények, illetve cégek, mondjuk akár bankok, vagy, vagy EBRD, vagy akiknek ez a feladatuk, hogy előrejelzéseket kell adni, és vannak emberek, amik a munkakörű leírásában ez van, és akkor is előrejelzést kell adni, ha fogalmas hogy mi történik. És ezért ad. De nem kell komolyan venni, mert tök mindegy, hogy mi van Oké, ebben van, de hát ahhoz kell az embernek egy rezisztenciá legyen, hogy ezt egyébként ne csak értelmezni tudja, hanem ennek meg is tudjon. Azért ez nem könnyű péteres Abszolút, ugye Ronald régen erre mondta, hogy akkor van represzi, amikor a szomszélod elveszti az, állás, az állását, és akkor van válság, vagy a depression, amit ott használtak, amikor te veszted az állásodat. Tehát, most csak ennyit tudok mondani, hát igazából mindenkinek több mindenki, hogy a gazdasági növekedéshez plusz 5 vagy mínusz 3. Az a lényeg, hogy az ő viszonyai milyenek, és most tényleg ez az egyetlen számít. Jó, csak ezt Péter a dolgot iszonyatosan relativizálja, és behoz olyan szubjektív elemet, ami a mi beszélgetésében jelen volt mindig, de nem túlságosan nagy mértékben. Itt pedig nézőpont kérdése, hogy ömlik vagy szivárog. Igen, mert itt, ugye ebben a helyzetben borzalmasan eltérő egyedi hatásoknak az össze az eredője lesz az, hogy mennyi mi lesz a gazdasági növekedés, mi lesz a recessió, mi lesz az újra újra elinduló konyktúra profilja. Ezért nagyon-nagyon ezért nehéz erre.. erre előrejelzést adni. Én azt látom, amit a Bazsó doktor mondott fél órával ezelőtt, hogy valójában a vakcinában lehet bízni, mert amennyiben a vakcina nem jön létre, és a teljes világ nem lesz átoltott, hosszú távon akár ugyanannyi halál is születhet, elnézést a kifejezésen, ugyanannyi haláleset lehet, mint egyébként a görbe ellaposítása nélkül, és akkor fel lehet tenni azt a kérdést, hogy volt -e értelme az egésznek, de ha tényleg létrejön a vakcina, akkor ez a kérdés teljesen értelmetlenné válik. Hát igen, ugye amennyit én erről az egészről hallottam, ugye úgy az volt a mondás, hogy 60-70-80 százalék úgyis megkapja, és az a lényeg, hogy az egész taposodásban, hogy ne egyszerre kapja meg, hogy a, hogy a kórházakban lehessen kezelni a helyzetet. De, de kérdés az, hogy egyébként. Ebben a helyzetben van egy, egy svéd megoldás, amelyik azt mondja, hogy hát legalább próbáljuk meg a legrosszabbat elkerülni, de azért ne nyomjunk le mindenkit a víz alá, az mennyivel jobb, mint a, mint a, a, a teljes vagyik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő héten az időben igényt tartanék még rád. Köszönöm szépen. Én is. Szia Péter, Önök Duronelli Pétert hallották, és amennyiben maradt még Önökben valami közlési vágy, arra pontosan a petmeteni által előadott Last Train Home fog rendelkezésre állni, ez nagyjából öt perc, meg néhány másodperc. 061 0877 ma 2020. április 22-én, Szerdán, 9 perccel 9 óra után. Holnap reggel, tehát kis műsor, utolsó adása, mégis lesz, mert nem ez volt az utolsó, akkor Lidl Müller, Péter, Füries, Balázs, Györgyevics Beredek, Mencer, Tamás összeállítású nappal jelentkezik a Kejfejancsi TV-s, illetőleg rádiós változata, amely zömében halmazatilag lefedik egymást. Távol létebben dörö. gmail.com és 295 másodpercig még 061-877-0877 Figyelek, ha